Jó reggelt! Ma 2022. április 11-e van, hétfő a pontos idő 4 perc honva, pontosabban 3 perc lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 ével a uliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ma egymásra vagyunk utalva, én önökre, önök rám, én saját magamra. Az utolsó variáns, hogy önök saját magukra ez a műsor szempontjából közönbös. Elérhetőségem 061 712 42, hangolódom, aztán belekezdek. 061 712 42. A utolsót halkat. Ugrálni akarok, vadul ugrálni A nyomorút mennyeket akarom látni Népszerűtlen, szerelem Sokan vagyunk, kevesen Baby, baby, a nálad Nem ember, még nem állat Mocskos idő Köszönöm a húgot meggyenek Hát ezért van, hogy hozzád megyek. De ha úgy akarja a szervezetem Soha többé nem vagy senki nekem sose lesz vége Bocskos idők sarokba bújva Bocskos idők kezdjük újra Én is köszönni a nap színaranyát, ahogy a sólyom súan a szélben, hajnalok hajnalán. 061 712 42, 7 óra múlott egy perccel, kint nagyjából 4-5 fok van, nincs meleg, de süt a nap. Én egyelőre önökre várok, önöknek aztán olyan nagyon sokáig már nem kell várniuk rám. És szabadon, ahogy a sólyom suhar a szélben, kék égen a fölött. Veszítve, igen, soha nem lesz te büszke népcsatát Úgy akarom visszamenni, és óvni el hatát Ahogy a réten a tavaszi fényben, valahol egy fehér virág Úgy szeretném naponta és is köszönni a nap színaranyát ahogy a sólyom suhan a szélben, hajnalok hajnalán Büszkén és szabadon, úgy mint hajnalán Büszkén szabadon, ahogy a sólyom suhan a szélben Kék égen a kárpátok fölött Büszkén szabadon, ahogy a sólyom suhan a szélben én Ég kégem a kárpátok Éten a réten a tavaszi fényben Valahol egy fehér virág Úgy szeretném Naponta én is köszönni A nap szín a ragát Ahogy a sólyom suhan A szélben hajnalok hajnalán Büszkén is szabadon Úgy mint hajnalán Büszkén is szabadon Ahogy a sólyom suhan a szélben Kék égen A kárpátok fölött Piszki és szabadon, a sólyom suhan a szélben. Kék igen a kárpátok fölött. Biszké és szabadon, a sólyom suhan a szélben. A fölött. Biszké és szabadon, a sólyom ki, ki a fölött? A sorrend. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. Még 7 perc is kezdek, ami a nem a szerencse, hogy önöknek telefonálhatnának. 7 óra múlott 6 perccel. 061-712-42. marad az a nap. Mit nem felejthet el, soha ki ott volt. Tova tűnt pillanat, örökre így marad A szabadság betűből hófehér barikád épül arat. győz az igaz szó Én ezt adom neked, örök emlékül Tova tűnt pillanat, örökre így marad Hazámat védem és fegyverem nincs más Csak egy cél az ázló Mit neked kell majd egy-e a Ha kezemből egyszer kihull Ha kezemből kihull Tova tűnt pillanat, örökre így marad A szabadság betűiből hófehér épül mi a daltarat, győz az igaz szó Én ezt adom neked, örök emlékül Szóval tűnt pillanat, örökre így marad Hazámat véden és fegyverem, nincs más Csak egy cél rajtozt az ázló. Mit neked kell majd kigedelni, a kezedből egyszer kihul, A kezedből kihul. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen, a magyar gyűlölet ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt 2006 őszén, például milyen alapon taposták meg a rendőrök, a magyar zászlót, a nemzeti elgépeinket,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 A kezemből kihull, ott pillanat, örökre így marad, Hazá, még négy így, perc nincs más, csak egy céloszt az ászól, mint neked kell majd, regek emelni. a kezemből egyszer kiúl, a kezemből kiúl. Ez a jó sorrend, legalábbis a KFJ szempontjából. 12.42 először. Másodszor senkit Volt az adó azonosítás a függönyt mert szeretem a elba van ezek ilyen elidegenítő mozzanatok. Kamasz voltam, vagy majdnem kamasz, oké, okay, rendben van, 21 2 éves, és csókolózni készültem v ével. vel Hát csókolózni készültem. Hát, és akkor, nem tudom, egyszer csak megláttam, hogy a rojtok azok rosszul állnak, és megigazítottam a szűnyegrojtokat, akkor kaptam egy nagy pofont. Most fennakadt a függöny a radiátoron meg kell igazítsam. Azt kérdezik, hogy mi ez... Ez ugyanaz, mint amikor az ember a dobostortának a dobos részét a legvégére hagyja, és akkor amikor megerni akkor elviszi a pincér. Ez egyfajta vágyfelfokozás. Van, aki ismeri, van, aki nem. Ahhoz képest, amit mondani akarok, lényegtelen. Egyetlen egy esetben nem lényegtelen, hogyha végül is az ember annyira elveszik ebben a függönyigazításban, hogy közben elfelejté, mit akar mondani. De annyi papír és annyi telefon van előttem, hogy csak nem fogom elfelejteni. Belekezdek. Több mint egy hete a nem Fidesz alaposan kikapott a Fidesztől. Ennek a jelentőség tízes skálán kereken egyes. Ha az a kérdés, hogy a nem Fidesz, a fidesz szembeni veresége következtében milyen élet vár ránk, milyen élet vár rám, ránk törölve, miközben hangulatról beszélek, légkörről beszélek, akkor a dolog jelentősége már másféleképpen alakul. Van itt egy nemzeti együttműködés rendszere, aminek én de facto a tagja vagyok, de júre azt nem tudom értelmezni, és a de facto sem. Tehát egész egyszerűen az itteni létezésemből adódóan a nemzeti együttműködés rendszerében élek, miközben én Magyarországon élek, és a nemzeti együttműködés rendszerének szabályai közül valamit ismerek, valamit nem, valamit elfogadok, valamit nem. Szeretnék pontosan fogalmazni, hogy egyértelmű legyek, hogy pontosan legyek érthető. Ahogy otthon mondták, kikap a fradi, a fradi szurkolók szempontjából lehet tragédia, de a fialacsalád család szempontjából az action tipikus esete, mondták otthon. Kérdés, hogy vajon a Fidesz győzelme az action tipikus esete-e? Erre próbálok néhány részletet mondani, hogy mennyiben nem, és hogy mi következik ebből, mi következhet ebből rám a műsorra nézve. És természetesen közben fogadom az önök telefonjait, ha netán van mondandójuk. 061 712 42. Nem biztos, hogy a lényegessel kezdem, és nem biztos, hogy a lényegtelennel folytatom, apró elemeket mutatok fel, amelyek talán rávilágítanak arra, remélhetőleg, hogy mit akarok önöknek mondani, és aminek az a lényege, hogy ennek a több mint húsz éves műsornak a történetében most úgy érzem, hogy úgy, ahogy eddig ment, úgy nem folytatható. Hogy hogyan folytatható, nem tudom. Hogy folytatható-e egyáltalán, nem tudom. Hogy abba kell-e hagyni, nem tudom. Kérdések vannak, amelyeket nem vagyok rest, és nem szégyellek elhallgatni önök előtt. Nyilvánvalóan azért osztam meg önökkel, mert kíváncsi vagyok a véleményükre, adott esetben a támogatásukra, ha valamiben kiderül. Az elmúlt nyolc nap sok szempontból egy vereség feldolgozása volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig, a győzelem feldolgozása. Én, mint magyar állampolgár, nem nyerhetek, nem veszthetek. Elvileg bárki nyer, az az én szempontomból jó kell, hogy legyen. Van ami jobb, valami kevésbé jobb. Az elmúlt nyolc nap, amit megéltem, a tévedés minimális és maximális kockázata között, egy önemésztő, öncélú, saját magát felemésztő gyászmunka volt az egyik oldalon, egy sor méltatlansággal megfűszerezve, a másik oldalon pedig egy győzelmi mámor. Egy újfajta haditechnika kitalálása a következő időre, hogy hogyan lehet tovább szeletelni az országot, legalábbis a megosztottság irányában, leginkább a vesztesek felé, tele méltatlansággal. Méltatlanság áll szemben méltatlansággal, egy olyan szituációban, ahol szinte nulla a százaléka annak, hogy győz. A szónak abban az értelmében, hogy a helyzeten alapvetően változtass, ezt magamra mondom. Nincs más eszközöd, mint különböző példák bemutatása annak érdekében, hogy egyrészt felmutasd a véleményedet, továbbra is egyes személy, hogy felmutassam a véleményemet, és hogy aztán ehhez egyetértéket, vagy vitatkozókat találjak annak érdekében, hogy a szok szellemi értelmében egy élhető országban bonyolódjanak a hétköznapjaim. Egyelőre mérsékelt a siker. Konkrétumok. Április 25-én hétfőn nagyon messziről jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában. Mennyien jönnek el, kifejezetten izgulok. Egy tekintetben bizonyított már ez a műsor, pillanatok alatt össze szedni száz szavazót. de kíváncsi vagyok. Ismerik a példát, amikor a rockstar leugrik a színpadról, és hát milyen dolog, hogyha ott nincs közönség, ha ott nem fogja őt föl senki, akkor pofára esik a szószoros értelmében, nem szeretné pofára esni, miközben a messziről jött embernek nem az a lényege, hogy sokan vannak-e, vagy sem, de nyilvánvalóan szeretném, hogyha annyian lennének, mint amennyien általában szoktak lenni. A messziről jött ember egy nagyon régi műsor, még a Kalipszú rádióban próbáltam ki a 90-es években, egyik pillanatról a másikra, talán a tiszta scián szennyezése. Már nem emlékszem, hogy mi volt a téma. Tényleg nem emlékszem. Arról szólt a műsor, hogy én voltam a messziről jött ember, aki beszélte a magyar nyelvet, ám nem itt nevelkedett. Nem ismert az itteni történelmet, és olyan dolgokra kérdeztem rá, amikor felvilágosítást kértem különböző ügyekben. Amilyen ügyekre itthon senki nem kérdez rá, mert vagy egyértelműen tudja, vagy olyan mértékben nem tudja, hogy az már, már a tudás szintjén jelentkezik. Evidenciákat bont föl a megszírja jött ember annak érdekében, hogy a dolog igazán érthető legyen. Én ezt egyedül kezdtem el csinálni, nem emlékszem már rá, hogy hogyan alakult ki ez a mostani struktúra, amiben hárman vagyunk az egyik oldalon, és önök a másikon, aztán ez az oldal szinte megszűnik, hiszen egy beszélgetéssé alakul át a nagyon messziről jött ember, amely nem egyszer már-már katartikus élményt okozott, nem csak önöknek, nekem is. Bakás Tibor, Filipov Gábor, én az egyik oldalon, én mint házigazda, és önök, mint vendégek, majd a státuszuk megszűnik, kapnak mikrofont a kezükbe, megszólalnak, egy beszélgetés alakul ki. Filipov Gábor néhány éve az Egyensúly Intézet kutatás igazgatója, ebből a posztjából fakadóan nem könnyű vele nagyobb plénum előtt beszélgetni, mert a, az artszpoétikája, vagy a személyzeti, vagy az SMS-e, szervezet és működési szabályzata ennek a cégnek leírva vagy leíratlanul arról szól, hogy a kutatási igazgató napi politikai kérdésekben, belkülpolitikai kérdésekben nem nyilvánul meg. Maga a nagyon messzire jött ember másodpercek alatt jut el a napi politikáig, a Filipov tehát önmagában a saját szervezet és működési szabályzatát figyelembe véve nem egy könnyű döntés, ő pedig egy savatartó ember, egy szigorú ember, már ami az elveit illeti, a tekintetben nem igen szokott kompromisszumokat tenni, és nem vállalója a szituációt, amiben egyébként ez a határhátlépés egyik másodperccel a másikra bekövetkezhet, mégis az elmúlt időben élvezhettük a társaságát, eljött. Most is egyetlen egy kívánsága volt, hogy ne legyen kép- és hangfelvétel, mert valaki megszegve a szabályokat, az iratlan szabályokat, a belépés díjtalan, változatlanul felvette valamelyik, nem tudom melyik, nagyon messziről jött embert, és kirakta a YouTube-ra. És ez kellemetlenül érintette a Filipovot, amit én maximálisan megértettem, és hát a magam részéről annyi biztosítékot tudtam adni, hogy ezt elmondom, azt nem vállaltam, hogy mint egy Jan koncerten majd emberek lesznek, akik sétálnak fel a Én voltam ilyen Jan Garbare koncerten, ahol nézték kifejezetten, hogy valaki felveszi-e az éppen már nem tudom melyik templomban adott Jan koncertet. Tehát ezt nem vállaltam. És természetesen nem vállalhattam felelősséget arra sem hogy a hármasból az egyik nevezett Bakás Tibor íre bármi a Facebookon, ami elgondolkodtatja a Filippovot a tekintetben, hogy vállaljon-e szerepet vagy sem. Ami az én műsoromat illeti, abban nem csak szerepel, de gyakran figyelés, tehát, hogy adott esetben én mennyire teremtek arra a lehetőséget, hogy felvetődjön annak a kérdés, hogy ő mégse jön el. Én minden nap színen vagyok. Bakás Tibor négy nappal ezelőtt az alábbi szöveget tette közzé a Facebookon, itt szeretném a nemzeti média, az NMHH és bárki figyelmét felhívni, hogy én most valamit szemléltetek, tehát az én egyetértésem a szöveggel tízes skálán kereken egyes. Csak szeretnék valamit felolvasni annak érdekében, hogy aztán mindaz, amit elkezdtem, folytatható legyen. Drága kismackók, szeretet ellenségeim, ez az utolsó politikai tárgyú magyar, vagyis történelem továbbra is érdekel, de ti nem, megszólalásom. Kibírom, emlékszem a 70-es évekre a munkásőrségre, azt olvasom, ami ide van írva, tehát hogyha valami értelmetlennek tűnik, akkor az nem a felolvasásból következik. Elkezdem előről, és aztán semmilyen hozzátét nincs benne. Legfeljebb elhallgatás. Drága kismaszkók, szeretett ellenségeim, ez az utolsó politikai tárgyú magyar, vagyis történelm továbbra is érdekel, de ti nem megszólalásom. Kibírom, emlékszem a 70-es évekre, a munkásőrségre, meg akik egyenruhába jártak, a barátaimnak mondom, a pánk soha nem hal meg, vagyis nem látom tovább értelmét az írásnak, amely gondolatokat közöl. De a végén kivételt teszek, vigyétek a gyerekeket el a képernyő elől, durva leszek, és nem érdekel kinek tetszik, jaloptam és részek vagyok. Ja, kommunikáltam a Facebookkal, ért életemben először létszergesen letiltottak, szuper szexi a lényeg, hogy nem tiltanak be, de nem használhatom a köcsök szót a trollokra. Na azért puszi liberális értelműség, a, öö, ba, nem leszek soha PC. De térjünk vissza a választáshoz. Először is MZP mellé állok, én is oka vagyok a bukásnak, mert hangoztattam, hogy nem tudok szavazni a megérhetési ellenszékre. A kutyapátra szavaztam, haragszom is rájuk, de most mindegy, ilyenkor mindenki okos, magyaráz, szerencsére az ellenzék nem mondott le, ebbe belepusztul. Hadházit féltem, csak mondom neki, kemény a lét, harc a neren kívül. Persze egyszerű levonni a tanulságot, minden politikus le, le lehet. <kül> mindegy, hogy Karigeri Feri, mondták a barátaim, hogy Jakab történelem tanár, nem hittem először őt le, nem ferít, Ó, olyan, mint Orbán a hatalom, <gül> én is nézek pornót. Mondom, itt kell csinálni pontokban, ha nemzet csináljátok. Ó, történelmi birodalmi lesz, fiam, gyerek tanulni fog róla. Akarjátok? Engem nem zavar, én kutyák között élek minden nap. Először is. Az ellenzék, ha bemegy a parlamentbe, akkor meg kell támadni őt keményebben, mint Orbánt. Kettő. Ahogy az IRA, Hamas-Tupamárákó létre kell hozna független anyagi forrást, amiből a szociális ellátás működik, ahogy Brazíliában, a favellákban a bűnözők átveszik az állam feladatait, először az egészségügy, majd az oktatást, tanuljatok muszlim testvéreinktől. Kár, hogy hitetlenek vallás háborúja van. Három emancipálni a társadalmat Orbán szellemi uralkodása miatt, depressziós vagyok, ebben nem hiszek, de Ferencnek sikerült, de a komcsik, kisnyilasok, házmesterek, DJ partiján vagyunk, kisgrofó szól, 62 év után kimondom, cigányok, <coughs> a, a, kapjátok be, a, <coughs> vagytok a legolcsóbb porték a piacon, bocs, Juci. Én ezt nem olvastam, én Facebook ismerője vagyok a bakásnak, de nem olvastam, néhány napja írt. A Filippov, hogy neki teljesen el kell gondolkodnia azon. Pontosan nem tudom idézni csak a szellemét tekintve, hogy egy olyan emberrel, aki egy ilyen Facebook posztot tesz közzé, hogy józanul vagy részegen a dolog szempontjából közömbös még egyszer mondom, akkor én ezt nem olvastam, csak a Filippov jelentkezése után, hogy vállaljon el én ezt azonnal jeleztem a Bakásnak, aki a magas sajátos módján reagált rá, telt múlt az idő, és aztán arra kértem a Filipovot, hogy vasárnap estig döntsön, hogy mi a hozzáállása, és ő vasárnap este úgy döntött, hogy ő nem vállal közös szereplést a Bakáccsal. Én megértem a Bakásnak, hogy akkor most az elkövetkezendő messziről jött emberek a következőképpen alakulnak. Először csak én Másodszor a Filipovbal, harmadszor pedig fogalmam nincs. Azt nem mondom, hogy elment a kedvem a nagyon messziről jött embertől, mert ez ebben a formában nem igaz. De hogy a bakás gyászmunkája a Filipov távol létébe kerüljön, hát erre nem gondoltam. Természetesen a Filipov döntését tízes skállán tízesre tudomásul veszem, nem is vitatkozom vele, Pénzt nem kapnak érte, önkéntes munka, ha valami elvi kifogásuk van, tudomásul veszem. Magában a nagyon messzire jött ember életébe, súlyos beavatkozás, önök nagyon jól tudják, hogy hányszor volt vitám a bakáccsal, volt benne kibékülés, összeveszés, és aztán egyebek közt az önök hatására döntöttem esetről esetre úgy, hogy még egyszer, még egyszer, még egyszer, de lám a Filipov nem ilyen engedékeny, vagy nem tudom mi a megfelelő jelző szerkezet, ő azt mondta, hogy nem, amire én nyilvánvalóan nem mondhatom, hogy legyünk ketten, mert az kifejezetten barátságtalan lépés a bakáccsal szemben. Így aztán egyedül. Nem gondoltam volna, hogy április harmadika ebbe kerül. Nem gondoltam volna, hogy a bakás gyászmunkája ilyen hullámokat vett. Hogy kivel értek egyet? Hát nem is tudom, hogy lényegese. A bakács régóta küzd a démonaival. Hogy ezek a démonok vajon milyen összefüggésben vannak az ő személyes lecsúszásával, mármint a sorsának az alakulásával, szerintem csak mérsékeltem, már amennyire én ismerem a bakácsot. Ő mindig küzdött a démonaival. És ez így van egy ilyen normális hétköznapi ember, akit én valamire tartok, az mindig küzd a démonaival. Először is vannak démonai, másodszor pedig küzd velük. Ez így normális. Az már nem jó, hogyha a démonok állnak győzelemre, és az se jó, hogyha a démonok győzelemre állásához valaki olyan aktívan működik közre, mint a bakács, aki különböző szerek magához való vételével gyengíti a saját maga egóját, annak érdekében, hogy a démonokkal szembeni vereségét jobban viselje el. Hogy szerek hatása nélkül beleértve az alkoholt, milyen lenne a bakács, nem tudom, ezt nem tudom megítélni, most a szerek jelentős mértékben szólnak belőle, a vakás egy fiatalember, nem olyan nagyon fiatalember, de nem is idős, van még módja arra, hogy megálljon a lejtőn, ami nagyon régóta csúszik. Én nem mondom, hogy próbáltam őt segíteni vagy megállítani ebben a csúszásban, mert én ilyen hangzatos mondatokat nem fogok mondani. Mindig elkövethet az ember többet annál, mint amennyit elkövetett. Én ennyit követtem el, és amikor ezt elmeséltem, akkor ezzel is az ő épülését szeretném szolgálni, még akkor is, hogyha ez furcsa eszközökkel teszem. Így tehát arra hívom fel szíves figyelmüket, hogyha rajta múlik, akkor április 25-én hétven este fél nyolc órakor lesz nagyon messzire jött ember, az akváriumklub volt lokájában, de milyen jó, hogy nincsen szóróanyag, mert nem kell változtatni a szövegen így, a leírt szövegem, amely arról szól, hogy az egyik oldalon önök, a másik oldalon pedig Bakás Tibor, Filipov Gábor és én, mert amíg önök remélem ott lesznek, addig Bakás Tibor és Filipov Gábor nem lesznek ott, pedig az elmondottak okám. Hogy ebbe a felek Bármilyen módon bele akarnak-e folyni, akarnak-e betelefonálni a Kejfe Jancsiba, vagy írni, e részletesebben vagy pontosabban megírva mindazt, amit egyébként a döntésükről gondolni kell. Ez a jövő zenéje. Ma április 11-e van, kerek két hét múlva lesz a nagyon messziről jött ember, őszintén remélem, hogy valamilyen reklámot még fogok tudni neki találni, mert nagyon szeretném, hogyha a lennénk, mint amennyien régen voltunk, és mindig kis vagyok a tekintetben, hogy az én felhívásom hány emberhez jut el, és ahhoz képest hányan jönnek el, jöjjenek el minél többen, de szembe kell nézni azzal a szomorú tényel, hogy az április harmadikai választás a nagyon messzire jött ember életébe, nő, ennek a két embernek a hiányával fog összefüggni, ki ilyenokból marad el, ki olyanokból, Még az a lehetőség vetődött fel, hogy akkor egyáltalán ne tartsam meg. Ezt nem gondoltam. Ez volt az első történet. 061-712-42.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 a szabadság betűből hófehér barikád épül, ti győz az igaz szó. én ezt adom neked, örök emlékül, Tova pillanat, örökre így marad, hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy szél olyt az ázló, Mit neked kell majd legyekig emelni Ha kezemből egyszer kihúl Ha kezemből kihull, Toma tűnt pillanat Örökre így marad A szabadság betűiből hófehér barikád épül arat, győz az igaz szó jó reggelt. szervusz Horvárd tehát engedd meg, hogy a bakács védelmében mondjak valamit, jó? Nem azért, mert ismerem, hanem mert egyáltalán Következő először, és amikor ezt ő leírta, ezt a posztot, ő ezt arra írta, amikor a Kisgrófó megjelent a Karmelit a kolostornál, meg a győzik el. A ezt nem akkor írta, ezt négy napja írta. Jó, de ez arra, arra reagál. Arra írta, külön válasz, írt Péter, tehát ez ezt már a sokadik megjegyzése az ügyben. De mondja, ha fejezzem be már lésztes engedd meg. Először és írt egy, nem tudom olvastad, de írt egy választ valakinek azt hadd olvassam föl két mondat. Nem, nem, nem, nem, Isten ments, nem, nem, Péter, szó nem lehet róla, e, amit én például nem olvastam föl, a szándékosan nem olvastam föl. Valaki azt mondta nekem teljes joggal, hogy milyen támadásnak teszi ki magát a Kejfej azáltal, hogy adott esetben eljönnek mind a hárman A tartozása miatt, hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert. És aztán a magyar nemzetben azt fogom olvasni, vagy azt olvassa a Filippov, hogy kinek a társaságát találták, Komilfónak, és ebből adódóan ők azonosultak a bakács véleményével, ami egyáltalán nem igaz, de volna rá igény. Az, hogy én itt felolvasok egy szöveget, amit ismerek, és abból kihagyok szavakat, az nem jelenti azt, hogy Horváth Péternek lenne arra itt esélye, hogy felolvasan egy szöveget, amit én nem tudok kontrollálni, és nem csak Horváth Péternek, senki másnak. Itt mindenki a saját farkával, hölgyeim és uraim. Itt pedig az én farkam az, ami jelen pillanatban számít, és... Csalán és egyéb dolgokban vagy én eldöntöm, hogy hova rakom. Voltam én már Gyorskocsi utcában a saját műsora miatt. Köszönöm szépen, ezt az élményt nem szeretném se így, se úgy még egyszer megélni. Akár csak egy pilhál jegyzet erejéig, vagy bárkinek tökéletesen félreértett jegyzete alapján. Én mindent elmondtam ezzel a történettel kapcsolatban. Hogyha ehhez hozzá akarnak szólni, ám tegyék. De abban a formában, amit a Kejfej elvisel. Ávisa. 061 712-42 tovább? Akkor megyek tovább. Csáki Judit egy filmkritikus, egy színházkritikus, de alapvetően kritikus, nem tudom, miért mondtam filmkritikus, valószínűleg a bakács miatt, uh, szavazatszámlálóként vidéken járt, és ezt követően közzétett egy Facebook írást, amit ma már nem lehet elérni. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája. Pont félúra... Tessék. Tessék. Olvasnék, tehát hogyha valaki telefonálni akar, akkor azt most tegye. Oké. Okay. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája. Pont fél óra hiány, 24 órája vagyok talpon, most értem haza, és nem, nem az ország távoli csücskéből, hanem a nyolcadik kerületből.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 Elképesztő, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál, sokat cigány, sok köztük a kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is. Az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják, ez a többség, mint látjuk. Van aztán a kisebbség, fiatalok, kisgyerekekkel, félszavak sem kellenek, eddig a féltekintet, amiből értjük egymást. Miközben odaadom a szavazólapokat, itt laknak ők is, de ők nem orbán nép, és nem csak azért, nem, mert iskolázottak meg a kultúra is jelent nekik valamit, hanem mert gondolkodnak, figyelnek, értenek, Orbánt ők, őket nem látja, Orbánt ők nem érdeklik, Orbánt a félország nem érdekli, és nem érdekli semmi, csak a hatalom, és a még több hatalom nyomorult, frusztrált alak. De én láttam azt is, hogy Orbánnál is a Lakályhegy seregénél nincsen határ, besegítették a parlamentbe a náci pártot, mert a saját hétköznapi fasizmusuknak kell egy támasz jobbról. A rendes embereknek itt nincs semmi jövő, sem jelen, fiatalok, húzzatok innen, mi ezt a kis időt már csak kibírjuk valahogy így ki, Judit, de egy hitványbaránk köztársaságban élni párjaként szégyenben, nektek ennél több jár az életől, és nem arra neveltünk benneteket, hogy egy ilyen alak és szolgái miatt kelljen pirulnotok és magyarázkodnotok a világban. Ezekre majd egyszer ráomlik az egész, ne várjátok meg, és még valami, amit olvastam amit valahol, Hitlert még 44-ben is négy választották volna Führerré, így Csáki Judit. Az ma már nem elérhető. Schiffer András valamikor szebb napokat látott értelmisége, az alábikakat írta ehhez. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája foga, kevés szemvege eltörött, vagy nincsen rosszul lát, elhízott és tönkrement. Elképet, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek és mennyivel néznek ki többnek annál, sok a cigánsok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket. A szavazatukat is az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják ez a többség, mint látjuk. Írja Csáki Judit a Fidesz 2026-os 4-5-ös győzelmét megalapozó munkájában, miután ráébredt arra, hogy a hatalom a népé. Tudja, kedves Csáki Judit, így Fer András, egy drámaíró egyszer azt mondta, hogy maguk ne, nem választást akarnak nyerni, csak be akarnak ülni a zsűribe. Hát most a nép megmondta, hogy nem kér a zsűriből, ideje volt. Így Siffer András. Rövid ideig volt a főszerkesztője az Indexnek, az a férfi, aki az alábbiakat írta. A Fidesz egy egyközpontú rendszer, aminek óriási veszélye, hogy nehezen mozdul, de egyelőre ez az a párt, amelyik érti ezt az országot, és nagyon innovatívan reagál. Orbán Viktor korábban legfőképpen a mezővárosi kistelepülésen élő lakosságot értette, most arra a következő lépcső felé is lépett, és elkezdte meghódítani a városi és nagyvárosi alsok középréteget is. A Fidesz egyre inkább a munkásosztálypártja kezd lenni, a globalizált erit, emiatt a Fidesz szavazókat rendszeresen lenézi, rögtön azt mondják, hogy ezeknek fogok nincs, ami már csak azért is furcsa, mert az ellenzék folyton azt hangsúlyoz, hogy a kisemberek oldalán van, miközben pont a kisemberek nem hajlandók rá szavazni. Tölgyesi Péter a partizánnak. Megmaradt az éles látása Kérdőjel. Néhány nappal ezelőtt, talán még a választások előtt, de lehet, hogy már a választások után nem emlékszem. Ez egy hosszú maradtól nem emlékszem minden kilométerkőre. Arról beszéltem a politológusok fejtegetése kapcsán, és a tekintetben nem teszek különbséget Lakner Zoltán és Török Gábor között, hogy úgy elemeznek választásokat úgy elemeznek politikai jelenségeket az országban, mint ahogy egyébként sportkommentátorok beszélnek egy foci meccs alakulásáról, amely érinti a drukkereket, de egyébként másféleképpen érinti az országot, a hazát, a benne élőket, a focit kedvelőket, és a focit nem kedvelőket. Akkor én azt mondtam, hogy vannak olyan pillanatok, és ez lehetséges, hogy kívül áll az ő szervezeti és működési szabályzatukon, de nekem azt nem kell figyelembe vennem. Én nem vagyok politológus. Ahol az ember a hüvös elemző szerepkörén kívül lép, egész egyszerűen abból adódó, mert ember mert szuverén, autonóm jelenség, és valamiben egyértelművé teszi, ha más nem, akkor a saját maga hova tartozását. Lakner Zoltánnál inkább Török Gábornál sokkal kevésbé lehet ezt tetten és Török Gábor látható módon erre büszke, és úgy használja őt ma a szakirodalom és a média, hogy ezt tudomásul veszi. Én ezt nem veszem tudomásul. Kispont vagyok, nincs jelentősége annak, hogy mit veszek tudomásul és mit nem, de én vagyok a Kejfejancsi. Egy 22 éve létező intézmény, amely azt mondja önöknek, vegyék figyelembe, amit Lakner Zoltán és Török Gábor mond, de tegyék hozzá mindazt, amit önök gondolnak a világról. Végül is a sportkommentátorok vagy a foci elemzők is mondhatnak bármit, a meccset mégiscsak önök látták. És önök látják azt, hogy ezek az emberek valamit hozzáadnak, vagy val valami plusz jelentenek, vagy valami olyasmit mesélnek el, amit önök egyáltalán nem láttak. És két eset van, vagy kiderült, hogy önök egyáltalán nem értik a focit, vagy pedig valami olyan okoskodásnak voltak a fülés szemtanúi, amire részint szükségük van, részint pedig nem. Csáki Judit valamit megélt a nyolcadik kerületben, hazament, gondolkodott, nem gondolkodott, megírta. Néhány évvel ezelőtt ez még nem vert volna akkora port, mint most. Hogy most miért ver ekkora port, ez az igazi kérdés. Az, hogy Csáki Juditnak ez a véleménye, vagy hogy ezt tapasztalta, ki vitathatná el tőle? Ki ült még ott rajta kívül? Az a néhány ember, őtőlük meg lehet kérdezni, hány fogatlan és nem fogatlan ember volt. Hozzátéve, hogy azt én nem tudom eldönteni, hogy minden fogatlan ember a Fideszre szavaz, és minden ember, akinek ki van a fogsora az ellenzékre, mert én ilyet nem tudok mondani, és nem tudom, hogy a nyolcadik kerületnek ebben a bizonyos szavazókörzetében mi történt tudom, hogy a kinézet rasszizmus létezik, és azt is tudom, hogy az ember a kinézett rasszizmus erejével él, akkor, hogyha egyébként valami saját maga számára meg akar magyarázni, adott esetben örömében vagy bánatában. Jól teszi, nem teszi jól, mindenki el tudja dönteni. Az, amilyen módon páros lábbal ugrott rá a hajdan volt ellenzék, vagy a jelenlegi ellenzék, de inkább a hajdan volt ellenzék Csak Juditra, majd ezt aztán felerősítette a kormány sajtó, és lett belőle majdnem nincs hangulat. Számomra erről szól az ország, miért van így, miért van erre igény, miért működik ez. Miért nem az működik, hogy a fogatlanoknak fogsort a rosszul kinézőknek jobb ruhát, vagy egyiket sem tudomásul venni, és nem megszólni őket. Nem tudom. Sok mindent csinálok én abban az árvóckosárban, hölgyeim és uraim. Van, hogy egyszerűen csak felívom a figyelmüket valamire. Nem annak van jelentősége, hogy mit írtatsák ki. És ugyanez vonatkozik részint a bakás szövegére is. Annak van jelentőség, hogy ma emiatt a Filipovnak el kell határolódnia, mert védi az intézetét, védi a saját szűkebb környezetét és tágabb környezetét, és ahogy ráugranak Csáki Juditra. Ahogy korában ez nem volt. Nem tudom, nem fogom tudni most tudományos igényességgel feltárni önöknek az okot. A tévedés is minimális kockázatával állítom, hogy ok-okozat ok ma olyan kapcsolatban áll egymással, amilyen kapcsolatban régen ok-okozat ok nem állt kapcsolatban egymással, és mondja ezt ez szikretmen botrányt átélt ember, magyarul, hogy ez már több évvel ezelőtt, akár másfél évtizeddel ezelőtt élt, de az mégis a nagy nyilvánosság előtt zajlott, nem Facebook nyilvánosságban, amit egyébként ki kell bányászni, nem úgy, mint egy rádió műsort, ami azért mégiscsak nagyobb mértékben van emberek fül előtt, most már szeme is fül előtt. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy maga a jelenség egyébként valamikor a 2000-es évek közepén már létezett. engem elgondolkodott. A mai fiala János a történetet megérteni akarja, nem egyből a mellény zsebébe nyúl sárga és piros lapért, megérteni akarja. És ezt a megértést próbálja elérni a játékosoknál, konkrétan akik ezt csinálták, és a közönségnél is, akik hát erre nem teljesen józanul reagálnak. Fontos a bíró fellépése, sok minden múlik a bíró fellépésén, sok minden múlik a bíró igazságérzetén. Második fejezet. A Tegy 712.42. értelmiség A nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy a Budapest politika kapcsán azt a választ adta, hogy amit a kormány ígért, azt megvalósítja már, ami a Városliget projektet illeti. Ezzel -ez kapcsolatban szeretnék önöknek valamit mutatni. Kis türelmüket kérem. Anélkül, hogy a részletekben bocsátkoznék, Filipov Gábor most éppen azt írta, hogy neki egyébként ugyanez lenne a véleménye az Egyensúly Intézet nélkül is, de én ezt egyébként mondtam, tehát nem az egyensúlyintézetre Intézetre van ez fogva, hanem arra, hogy végül is... Jó, legőtt! Gép léget, ennyi volt! J. Jó, ha akar, a Gábor betelefonál, elmondja, én a magam részéről azt hiszem, hogy az ügy szempontjából, amit fontosnak tartottam, elmondtam, és olyan nagyon rosszat nem mondtam, lehetséges, hogy az arányok a tekintetben, hogy mi az, ami az ő személyes véleménye, és egyáltalán nem kapcsolódik az intézethez, illetőleg kapcsolódik az intézethez. Azt nem pontosan érzékeltettem az önök számára, hogy ez netán így van, akkor emiatt elnézést. A dolog lényege az hogy ez a bejegyzés, ezt váltotta ki Filipov Gáborból, amit én egy tízes skálán tízesre megértettem, hogy akceptál, ő egyébként köszönte azért hozzáállásmat, de ezzel nincs mit köszönni. Akik ott voltak, nem egyszer tapasztalhatták azt, hogy milyen erő kellett ahhoz, hogy az ember túltegye magát azon, amit és ahogy mondott a vakás, de a dolog tehát magánnak ennek a hármasnak, vagy magának a messzire jött ember működésének a szempontjából az ember ezt mennyire fontosnak, vagy én mennyire fontosnak tartottam, túltettem magamat valamin, a Filippov pedig nem tette túl magát rajta, személy szerint az egyensúly Intézettől teljesen függetlenül, az írást többé-kevésbé felolvastam, bizonyos szavakat nem mondtam, ha valaki egyébként az előzményekre kíváncsi megy. a Bakács Facebook oldalára és tapasztalhatja, nem kiragadott módon lett valami elmondva, bár kétségtel, hogy nem lett felolvasva az egész. Ha önöket szükségesnek tartják, akkor megteszik. Remélem, hogy újabb személy, személyes vesztesség a történet miatt nem ér. Most tehát harmadik fejezet. Erőbb még megvolt. Elnézést. Volt a Városliget Project abban a formában, ahogy sose valósult meg, hiszen magát a Városliget Projectet permanensen, vagy nagyon hosszú ideig változtattak annak a külalakján, a beltartalmán, mi legyen benne, ne legyen benne, hogy lesz, építészetháza, fotomúzom, ezek nem jöttek létre, különböző okokból. Hogy hogyan lett politikailag szimbolikus tér, azt a Kejfejancsi időben követte, megpróbált mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez a szimbolikus tér kialakuljon és működjön. Egy tízes skálán nagyjából kettes eredményt ért el, annyiban kettes, amennyiben fennmaradtam, és továbbra is tudtam érzékeltetni az, hogy itt valami történik, ami részint a városligettel kapcsolatos, részint nem. A 2019-es önkormányzati választások nem pontosan érthető okokból. És ezt elsősorban azért mondom, mert magával az illetékessel, aki ezt mondta, sohasem tudtam ezt a dolgot tisztázni, azt eredményezte, hogy a kormány azt mondta, és megint igyekszem pontosan fogalmazni, az előbb a Filipov kapcsán valamit nem fogalmaztam pontosan, akkor elnézést, igyekszem aztán korrigálni, és nem végzetes hibákat elkövetni az által, hogy valamint túl, túlságosan is lesre futok, visszatérve a Városligethez, Kormány önmegtartóztatást gyakorolt, de ezt kérdője, nem tudom, mi a legjobb kifejezés, hiszen azt mondta, hogy mindazt, amit egyébként az új budapesti vezetés nem akar megépíteni, itt három épületről volt szó, a városligeti Színházról, az Innovációházáról és az Új Nemzeti Galériáról azokat nem építi meg. Ennél sokkal többet nem mondott, nem mondta azt, hogy soha nem fogja megépíteni, ezt mondta, és ezzel elég jelentős zavart okozott, hiszen sokan vártak egy ilyen lépést a kormányzattól, de mindenkit meglepett, vagy legalábbis sokakat meglepett az, hogy ezt az önkorlátozást a kormány alkalmazta. Akkor ez része volt az atlétikai stadion építésnek és sor olyan dolognak volt része, ahol úgy tűnt, hogy ez nem egy önmagában való kompromisszum, hanem egy ilyen adok is elveszek ennek a része. Fontos, nem fontos utána lehet nézni. Maga a kormánybiztos, bár László permanensen azt hangoztatta, hogy ez egy átmeneti döntés, neki ez a gyereke, a szellemi gyereke nyilvánvalóan szerette volna, ha ez megvalósul. A kormányzat tekintetben nem szólalt meg, talán, nem vagyok benne biztos, de talán az első nyilvánvaló megszólalása ide januárban volt a Magyar Zeneháza átadóján, ahol Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy a Városléget projekt nem teljes, e tekintetben a választásoknak döntő szava lehet. Mérsékelt visszhang követte ezt? Én, aki hetente foglalkozom a Városlégettel, nyilvánvalóan meghallottam ezt, és akkor szóvá is tettem. Nyilvánvaló, hogy bár László tevékenysége vagy bárlászó tevékenysége is célt ért, akkor, amikor a miniszterelnök ezt 2022. januárjában nyilvánvalóvá tette. A Városleget projektnek a jelentőség az ország életében relatíve nagy, az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kulturális beruházás, az, hogy ma Magyarországon a választást eldöntendő kérdésé lehet tenni, lásd, fogatlanok azok fideszesek, a fogók van, azok az ellenzék, akik a Városliget mellett vannak, azok mind fideszesek, akik a Városligetet ellenzik, azok mind ellenzékiek. Erre volt jelentős törekvés, de az elmúlt időben ez némileg megbicsaklott, tehát ilyen módon a Városliget projekt megvalósulását központi témává tenni nem érdemes vagy legalábbis szerintem alkalmatlan volt rá. Így aztán nem is arról volt szó, kelet vagy nyugat, háború vagy véke, városliget vagy nem városliget, ez nem szerepelt. A nép döntött, és az első nemzetközi sajtótájékoztatón, Orbán Viktor az egész Budapest politikával kapcsolatban semmi más nem tartott szükségesnek elmondani, mint az, hogy a városliget abban a formában fog megvalósulni a projektet illetően, ahogy azt egyébként eltervezték. Bálaszlom, ha minden igaz, talán a jövő héten, de minden esetre a közeljövőben uh, interjút fog adni a Kejfej Viszont már interjút adott az Indexnek. Április 8-án, 8 óra 1 perckor jelent meg. Ebben az interjúban Kérdések hangzanak el. Ez általában így szokott lenni. Azért vagyok zavarban, mert a nyomtatott változatban nem szerepel, a, tehát kinyomtattam, de itt nem szerepel az interjú szerzője. Úgy én ezt mindig el mondani, így most majd utólag lesz, ha valaki betelefonal, azt megköszönöm. Elhangzik egy kérdés. Így szól. Eddig tehát csak fejségből nem kezdtek hozzá a Liget Project további elemének a megépítéséhez? Válasz. A miniszterelnök már a választások előtt a Magyar Zeneháza megnyitóján kijelentette, hogy ennek a vitának a végére az április harmadik-i választások tesznek majd pontot, vagyis a kormány hajlandó volt egy a főváros hatáskori kompetenciáján messze túlmutató ügyben, a helyi választások eredményére figyelemmel a fővárosi vezetés álláspontját tudomásul venni, egészen addig, míg a soron következő és immár az ügyszintjének megfelelő az országos választásokon a választók el nem döntik, melyik politikai erőt bízák meg a kormányzás feladatával és hatásköreivel. Ez múlt vasárnap elég egyértelműen megtörtént. S ez az erő immár az aktuális és szintű választói legitimáció birtokában dönteni fog abban a kérdésben is, hogy mi legyen a sorsa a Liget Project-nek, Európai legnagyobb és legkomplexebb kulturális városfejlesztési programjának. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy elküldjem bállászlót melegebb éghajlatra, hogy azt mondjam, hogy hülyeségeket beszél, hogy, ahogy ezt apukám mondaná, sebbe sót hint, de hát a kérdés hangzott így. Eddig tehát csak fejségből nem kezdtek hozzá a Liget további elemének a megépítéséhez? Csak a sajtó szerepéről szeretnék valamit mutatni. Száz Zsófi április 8-a péntek 16 óra 25 perckor, tehát 8 órával később. Rövidesen a negyedik történetemben a sajtóról még lesz szó. Bár László szerint... A kormány a választásokig jó tudomásul vette a főváros álláspontját Ligetügyben. Ha jól érzékelem, sikerült a kérdést úgy átvennie a 444. nak hogy azt beadták Bál szájába válaszként. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. hop. László szerint a kormány a választásokig jó fejségből tudomásul vette a főváros álláspontját Ligetügyben, index, Eddig tehát csak jófejségből nem kezdtek hozzá a Liget Projekt további elemének a melegépítéséhez? Kérdés. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van? Nagyon messzidő jött ember, Bakács, Filippo, Fiala és önök április 25-én fogatlanok és nem fogatlanok Csáki Judit versus Siffer András Városliget Orbán Viktor Bálászló és 444.hu Mindez az április harmadikai választások feldolgozásának tükrében. Jön a negyedik rész. Állod! És akkor még nem volt arról szó, hogy Kerpel Fróniusz Gábor a 24.20 számára elmondja, Magyarország kormánya nem kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani, ugye ez az idézet. A főpolgármester 7 szerint három kérdéses épületre, dörödöm, dörödöm, dörödöm, arra a kérdésre, hogy ebben az esetben milyen eszközzei maradtak Budapestnek, Kerpel Fróniusz azt mondta, a politikai eszközként a tiltakozás marad. A főpolgármester helyettes ezzel együtt annak a vélemények adott hangot kérdéses, hogy a kormánynak a jelenlegi helyzetben marad-e pénzügyi mozgástán a válaszoligeti tervet maradéktalan megvalósításához. Én attól tartok, hogy Orbán Viktor ritkán szokott véletlen mondani dolgokat. pénzszűk ide, pénzüke oda, ki fog derülni de úgy tűnik, hogy a Városliget projekt teljes megvalósításához visszatér, már ami ennek a három elemnek a megvalósítását illeti. Végül is milyen politikai eszközöket fog választani tiltakozásul a fővárosi önkormányzat, ezt pontosan nem lehet tudni, csak sejteni. Nem biztos, hogy szimbolikus tér marad a Városliget, lehet belőle ismét csatatér. Nem billegő körzet. Véred öreg, a húgot meggyerek Hát ezért van, hogy hozzád megyek Ne felejtsék, április 25-én hétfőn nagyon messziről jött ember, az Akvárium Klub volt lokájában, a belépés gyíltalan Erzsébet tér, Akvárium Klub le, balra. Önök és Fiala János kettesben. Nem úgy kettesben, hogy Önök, és én így kettesben. Örülnék, ha minél többen eljönnének. Április 25-e, kerek két hét múlva. Utolsó irat ismertetés, és aztán vagy önök jönnek, vagy a műsor vége. Itt szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy holnap ebben az időben már Márkizai Péterrel fog beszélgetni. Előtte Elsimolászló lesz a vendégem. A szerdai nap szintén arra van fenntartva, hogy egymással beszélgessünk. A csütörtök megint foglalat lesz, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, az ünnep miatt, a Kejfe szempontjából zárva. Holnap, tehát 8-tól Márkizai Péter, szerdán ismét beszélgetésre alkalom. Rigács. Egy konfliktusos beszélgetés a péntek reggeli Kejfej Jancsiba Navracs és Tiborral Fiala János interjúja. Jó reggelt, meg van elégedve a világgal? Kérdés. Válasz. A világgal nem az eredménye, mert igen, nem jól lakott macskaként heverek egy kandalló mellett és nézek a világba. Kérdés. Van lelkismeret a Válasz. Nincs. Miért lenne? Kérdés. Mert hogy az ellenfele Ríg Lajos a veresége hatására végre felhagyott a politikában, visszatér a ápolónak a jobbikból is kilépett. Válasz. Kevésbé kellett volna győzni, azt mondta, nem lát esélyt velem szemben a jövőben sem, ezért legyen lelkismeretfordulásom. Az országos politika ritkán győzelme az enyém, nem tudok másról, úgy nyertem, hogy az ellenfelem ott hagyta a politikát. Kérdés. Büszke a Válasz. Az eredményemre vagyok büszke, 51,47%-ot ebben a választókeletben senki sem ért még el. Kérdés, a méret a lényeg? Válasz. Jelen esetben azért lényeg a méret, mert személyemben, politikámban nem tudtak támadni, ezért azzal támadtak, hogy nem vagyok oda valósí. Mit keresek én ott? Eredményem a választópolgárok részéről egy világos visszaigazolás. Igen, van helyen független attól, hogy nem ott lakom. Elfogadnak, vállalnak, ez egy elfogadottsági mutató, és az országos politika választókerület szempontjából is nagyon fontos. Kérdés. Olvasom vetrigácson a faluház mellett egy üres földdarabot. Mi lesz ott? Válasz. Nem tudom. Megvettem. Kérdés. Tájékozatlan vagyok? Hol van rigács? Nézze meg a térképen. Azt hittem, ha rákérdez, megnézi. Ez nagyon fővárosi kérdés volt. Egy vidéki kevéssel lehet annál jobban bosszantani, hogy egy fővárosi megkérdezi, hol is van Magyarország, tudom, de segítene egy kicsit. Nézze meg, Sümektől Északra a 8 út felé, Megyerrel át ellenben, délre egy kis falu. Fiala János igen hossza hallgat. Ahhoz szoktam, ha valamit nem tudok, megkérdezem, ebben szerintem nincs semmilyen fővárosi.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 Navracis Tibor, hanyagságot látok, ilyen fővárosi hanyagságot, hogy nem fogom megjegyzni, mind a 3300 magyar település nevét, miközben pontosan tudom, hol van hegyvidék Terézváros. Fiala János, az idősebb jogán az összes tiszteletem dacára mondom, nem beszélhet így velem. Próbálkozhat, de akkor egyszerűen, egyszerűbb, ha lerakja. Nem én. Navracis Tibor, nem fogom lerakni. Fiala János, ki kérem magamnak, hogy így beszéljen velem. Navracis Tibor, miért? Szidom? Fiala János, olyan szemlélettel vádol meg, amivel nem rendelkezem. Vagy. Ha rendelkeznék, akkor most biztosan nem élnék vele, mert tapasztalom a vele kapcsolatos érzékenységet. Navracis Tibor, szóval tapasztalja, Fia János. Tapasztalom. Ezért véletlen sem Zalajgerszeg mellé helyeztem el rigácsot, hiszen tudom, hogy a Veszprém hármas szavazókörzet része hol indult. Ezzel együtt a hosszúsági és szélességi fokokkal épp úgy nem vagyok tisztában, mint azzal, hol végződik Erzsébet város és hol kezdődik Terézváros. Navracsis Tibor akkor azt is el tudja képzelni, mennyire sértő Vigácsinak vagy rigásot az országgyűlésben képviselőnek, ha azt mondják Budapesten, ne haragudjon, hol is van? Fiala János, tapasztalok egy új kontúrját. Leírva tapasztalom egy új közhangulat kontúrját. És a mai magyar világ egyre inkább ki van hegyezve erre? Hosszú évekkel ezelőtt beszéltem Lázár Jánossal, nagyon rossz volt a mobil hangminőség, és rákérdeztem, hol van, mire azt feleltem Bugyiban a világ végén. A pattárs, aki most legyőzött egy miniszterelnök jelöltet, arra gondoltam, akkor milyen érzést okozhatott ezzel a bugyiban lakóknak. Ez mit szól? Navracis Tibor. István, sem üdvözlöm, hogy Lázár János mit mondott akkor én. Elnézés, hogy potenciális kormánytagról beszélünk, nem kizárt, mondta a miniszterelnök. Navras Tibor, ne kiabáljon velem. Fiala János, nem kiabálok, fel vagyok háborodva. Navras Tibor, akkor ne háborodjon fel, hanem nyugodjon le. Erre a kérdésre rákészült változatlan ez gondolom, és ez sértő szerintem, Fiala János. Azt mondja a a részemről. Navracsis Tibor, fővárosi nagyvonalúság. Rigácson volt egy üres telek a kultúrház mellett, a polgármester mondta eladó, ez még össze volt, nagyon aggódik, hogy esetleg olyan emberek veszik meg ott a falu központjából, amit ő nem szeretne, ő szeretné rendet tenni a falut, tudok-e valakit, aki esetleg megvenné, kérdezte Mennyibe kerül, mondta 300 ezer forint, akkor azt mondtam, jó, akkor megveszem. Ez a történetem. Fiala János. Kiktől akarta megújni ezt a telket? Válasz. Nem tudom, nem kérdeztem tőle. Fialajános, ez hanyagság volt. Navras Tibor, nem gondolom. Fialajános, én meg nem gondolom magam hanyagnak. Navras Tibor, Tibor, végigpufoghatja a hátra levő negyed órát. Navras és Tiborral minimum 15 éve beszélgetek, pénteken reggel fél 8-8-ig. Fentartom a véleményemet. Fialajános, befejezzük? Navras Tibor, ha befejeznénk. Nem, befejezzük, kérdezte Navras Tibor, bocsánat, én. Ha befejeznénk, kizárólag arra lenne jó, hogy mindketten elgondolkodjunk, de tartok az egyoldalúságtól. Egy korábbi fiala János már lerakta volna a telefont. Navracsis Tibor. Látja, mégis van személyiségfejlődés. Fiala János ismét hallgat. Mekkora föld? Kétezer négyzetméter. Fiala János, az hány hektár? Navracsis Tibor. Kérdezze meg a Lázárt, ha már példáulzott vele, ő akar most vidékfejlesztési miniszter lenni, majd elmondja. Fialajános, most éppen nem vagyunk beszélő viszonyban, Navracsis Tibor, nem így hoztam fel a személyét. Fialajános, bugyi nekem tőle anekdotikus, máskor Navracsisot idézek, nem volt előre elhatározott rigács említése. Navracsis Tibor, de legalábbis belelátott egy kicsit a vidéki emberek lelkébe, Fialajános. Nem, én az ő lelkébe láttam bele. Navracsis Tibor, nehéz reggelünk van, Fialajános. Hallomány gőzöm sincs, hogy a vidéki hallgatóim és nézőim most mit gondolhatnak. Navracsis Tibor. Én meg pontosan tudom. Fialajános, akkor olyan tudással rendelkezik, amivel én nem. Én abból élek, hogy nem tudok dolgokat, ezért megkérdezem. Navrasis Tibor, ne vádaskodjon. Hagyjuk már ezt a témát, újra és újra visszatérhetünk rá, még van 13 percünk. Fialajános, miért számolja vissza az időt? Navrasis Tibor, akkor elment 18 perc. Fialajános, lényegtelen dolgokkal, Navrasis Tibor, teljesen lényegtelenekkel. János. A választás éjszakáján az első interjút a Mandinernek adta idézve: ha valaki egy kicsit tárgyalagosan érdeklődik a politikai teljesítmény iránt, belátja, Orbán Viktor valamit nagyon tud. Mi ez a valami? Navras István. Tibor. A politikai vezető szerepe. Egyébként nem a Mandínernek nyilatkoztam először, hanem a Partizán és a 24 választási műsornak. Ott is próbáltam elmondani, hogy amíg az ellenzéki oldal egyszerűen gyűlöletbe folytja Orbán Viktor dominanciájával szemben érzéseit, és nem képes értelmes módon feldolgozni, hogy Orbán Viktor műben veri magasan a magyar politikus mezőnyt, addig nincs esélyük. Azért a valamivel írtam le, mert vannak benne exakt tudással összefüggő dolgok, és Orbán Viktor tudja a kormányzás gépészetét, az európai döntéshozatal részleteik mellette van. Nem az tudáshoz tartozó rész is, tapasztalat, bölcsesség, rafináltság, dörzsöltség, sok minden. Egy elegyet mondtam valaminek, ami egy komoly politikai vezető szerepét állt össze. Szereti, nem szereti, egyetért vele, nem ért vele egyet, azért a negyedik kétharmad után már nem intézhető le azzal, hogy Putyin pincsie, meg mit tud a diktátor, meg akarnak, ez olyan politikai tudás, amit nem értelmez, nem vette a fáradtságot az ellenzék, hogy feldolgozza, és ennek következtében rendre nem is akármilyen vereséget szenved, hanem kétharmados vereséget szenved. Kérdés. Akkor ez a tudás Orbán Viktornak szombaton is megvolt, mégis vasárnap estére lettek az emberek bizonyosak felőle. Ar Navras és Tibor. Amiről beszélek, kevésbé Orbán Viktor teljesítményének ellenzéki percepciója, amit folyamatában néztem, és amitől régóta gondolkodom, hogy a magyar ellenzék meddig engedi meg magának azt a luxus, hogy nem gondolkozik, amikor a magyar politikáról beszél, hanem előkészített ideológiai sémákat próbál ráolvasztani. Szó szerint a Fidesz és Orbán Viktor, aminek következtében végfölényben voltunk a kampányban is. Csodálkozva néztem, hogy Orbán Viktor és ennek következtében a Fidesz fölényben van. Az ellenzék nem csak emiatt nem találta annak a fölényét, az ellenszerét, mert hogy Márkizai Péter jó vagy nem jó választás, hanem azért, mert egész egyszerűen az ellenzékhez kötődő politikusok és értelmiség nem vette figyelembe a valóságot, amit Mérő László megtett. Nyilatkozott a számomra nagyon tiszteletreméltó, elment vidékre szavazaszámlálónak, és elmondta utóbb, hogy rádöbbent nem ismeri jól a vidéket. Előítéletei voltak a Budapesten kívüli világgal kapcsolatban. Azt gondolta, mindenki mosott a mindenki választási csaláson akar részt venni, ha ő nincs ott és nem figyel. Rájött hogy nem normális emberrel kérnek ott is, csak mások a tapasztalataik nem akarnak csalni, mert ugyanolyan becsületesen akarnak élni, mint a budapestiek. Az ő élménye ma az ellenzék vezető politikusoknak és a mögöttük álló értelmiségi holdudvarnak még nincs meg, talán a mostani választás meghozza. Ez nagyon komoly versenyképességi fejlődés jelent számukra. Fiala János. Ez egy új frontvonal, egy egészen másfajta versusz főváros egybevetése. Most van formázóban és szilárdul meg, nem az én világom. Sokat vagyok vidéken, hétvégém, zömét Budapesttől távol töltöm. Vannak benyomásaim, tapasztalatom a vidékiekkel kapcsolatban. Én ellenzékének tartom magam, de semmilyen vonatkozásban nem azonosítom magam azokkal, akik lennézik a vidéket, mégis nem kívánatos irányba tolnának, mint ellenzéki értelmiség. Nekem a Fidesz-e vagy a Fidesz politikájával nem az a fő bajom, hogy fogatlan, húnaisszagú emberek szavaznak rá, tőlem távol áll a foghírászizmus, egyáltalán a rasszizmusnak az a formája, ahol valakit kinézet alapján azonosítanak be. Mérőlásztom, meg inkább a szegénységi bizonyítványát állította ki magáról, egy szavazatszámlást kellett neki ahhoz, hogy reális képe legyen a magyar vidékről. Navracsis Tibor, csak utalni szeretnék arra, hogy ez milyen e, régi probléma. Biztosan emlékszik még 1993. tájékaból a Makkosztipős fideszes vállalkozóra, erre a leírásra. Én, ahogy az alföldi papucsos értelmiségékre is. Navracsis Tibor, igen, de ez máshogyan volt. A Makkosztipős fideszes volt a Bunkó vidéki vállalkozó, a jól fésült fővárosi vállalkozóval szemben, Fiala János. Én a Mókus Farkas tartóra emlékszem, amit egy vállalkozói új gazdag azonosítottak, nem vidékiséggel, nem párthovatartozással. Más. Ha fordít, Eredmény születik, lett volna potenciális, Rig Lajos Navrasis Tibor tapasztalata, nem vagyok nagy bejelentő. gyűzelennél sem adok interjút, nagy győztesekkel ellentében, hatodszor arról, hogy mekkorát győztem, és hogyan tértem vissza a vereségnél, sem az történt volna, hogy egyfolytában bejelentettem volna minden a valami újabbat. Rig szemben nem szerepeltem listán, mindenki számára egyértelmű helyzetet teremtettem, a Kejfei Jancsiban. Többször beszéltünk arról, hogy nem nyerek egyéni választokerületet, az a politikai pályán végét jelenti, bár a Fideszből, akkor sem léptem volna ki. Fiala János, nem új keletű a gond, 1993 környékén Boros Péter azt mondta, jó arcú vidéki gyerekeket ke gyerekek kellenek a Magyar Rádióba. A főváros vidék kapcsán mindig volt igény arra, hogy erdőtüzet lehessen csinálni belőle valaminek az érdekében, amihez sem a, sem máskor nem lesznek a megfelelő gyóanyag. Navras Tibor. Akkor álljunk meg most egy pillanatra véghallgattam, próbál bevinni az erdőbe, hogy a Főváros vidék háború egyik harcosának tartom, nem arra kívántam rámutatni, ha valakinek van egy előkészített kérdése, akkor ez egy vidéki számára különösen a számomra, aki ezt a térséget képviselem, sértő. Hol is van az a rigás? Hogy a fővárosból nem látni rigácsot. Ennyit akartam mondani nem többet, hogy ez sérti a Rigácsiakat. Fia János. Van párhuzam, mi megbeszélgetésünk és a Nyugat-Európaiak Magyarország nem kellő ismerete között, Navressü Tibor. Szerintem nincs. Felülleg feljebb van a Budapesti, akik velem kapcsolatban úgy érzik, hogy a magyarországi baloldala, a baloldali értelmiséggel kapcsolatban vagy vidéken egy olyan vélemény, hogy ők nem látnak az osztapenkon túl, ha ez a kulturális kód mod bárkinek, mond bárkinek is bár valamit. De szerintem nagyon könnyen áthidalható, és nem érzem annyira éles határnak. A Főváros versus konfliktusról nem gondolom, hogy egy komoly politikai tagoltságot okozó tényezővé alakulna a jövőben. Most éppen úgy alakult, hogy a budapesti közül kettő kivételével a többi illet de az eredmény Választásról választásra változik, és nem tartom igaznak Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének azt a mondását, hogy Budapest maradt Magyarország szabadság szigete, vagy nem tudom micsoda. Hát egyszerűen ostobaságnak tartom. Ebből adódóan nem tartom politikailag érzékeny területnek. A nyugat-kelet és a nyugatiak nem törődömsége a kelet-európai hagyományaival, történelmével, eltérő vonásaival kapcsolatban, ezt politikailag potenciálisan robbanékonynak és veszélyesnek tartom. Kérdés. Engedje meg egy utolsó történelhetlen kérdést. Ha múlt héten kérdeztem volna, hogy hol van Rigács, ugyanígy reagál? Válasz. Nem lettem volna még képviselője annak a térségnek, szóval nem így reagáltam volna. Azt mondtam volna, hogy a választókerületemben van. Három pont. Kérdés. Mi a különbség oka? Az, hogy a Rigácsiak rám szavaztak. Kétharmadban. És innét elvárom, hogy mindenki tudja Magyarországon, hogy hol van Rigács. Én nem várom el, Lázár János nem várja el, mert a Rigácsiak nem. Lázár Jánosra szavaztak, de egy képviselőnek szerintem képviselnie kell a területét minden körülmények között, és mindenkivel szemben. Én ezt egy korhangulatot igen jól festő interjúnak találtam. Sokat dolgoztam rajta, most olvasom, hogy nem olvastam még leírva, hogy azért vannak benne elütési hibák, nem maradtak, sajnálom. Két vezető portálnak elküldtem, akiknek, amelyeknek ismerem a főszerkesztőjét abban a reményben, hogy adják közre, mert szerettem volna, hogyha minél többen értesülnek erről, nem csak a harló, hogy Lánci Tamás mit gondol. Az ukrán-orosz háborúról most egy másik 444-es írásra utalok. Nem vették át. Az egyik írt egy e-mailt, hogy mennyire felforgató volt számára, felforgatta érzelmileg, de nem közölték. Sajnáltam. Nem a hiúságom miatt sajnáltam, hanem elsősorban a jelzés értéknek a hiányából, mint amikor az ember kiabál valakinek, hogy jön a vonat, de valakinek akkor szólni akinek, aki közele van az illető, hogy ő szólja, mert az én a hangom nem hallatszik el odáig. Hiszik, nem hiszik, ez van. Nagyon sok e-mailt kaptam, Pénteken. Nem mondom azt, hogy én ezt a sok e-mailt becseréltem volna arra a két írásra, ha megjelenik ezeken a portálokon, ezek nincsenek egymással összefüggésben. Benne mégis felmerült. Nem a becserélés, hanem az, hogy hány e-mailt kaptam volna még. Beleértve, hogy viszonylag rekordszámú nézettsége volt kerekét egy héttel ezelőtt a Kejfejáncsinak, tehát közvetlen választás után és aztán beállt a szokott számra. Megnéztem ezt a pénteki műsort, Megnézem most is, nem mutatott rekordszámot, és hát a nép mindig bölcsön dönt, vagy sem. Bár a tekintetben, hogy ezt a műsort vajon a helyén kezelte, amit egyébként, ha akarok, se tudom elintézni, hogy ne a helyén keres, kezeljék. Az egy másik kérdés, hogy én másféleképpen kezelem. 6. Nyolcadik. születik. Mindegy, most nem fogom ezzel húzni az időt. Nem. Csak szükség esetén kezdek felolvasásába ezeknek az e-maileknek. Nagyon érdekesek voltak. A frusztráltak azt írták, hogy valójában visszakaptam Navras és Tibortól azt, ahogy egyébként én bánok a telefonálókkal. Hát, ami körülbelül azt a mosolyt hívt elő, ami most is rajta van. Hát a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Könnyű most a most pénteki műsor elmarad, Navras és Tibor nem került elő. Én beszéltem valakivel, de hogy kivel a környezetéből, azt indiszkréció lenne föltárni. Másfelé kell a Kejfej Jancsi kormányát forgatni. A feldolgozás része a holnapi Márkizai Péterrel való beszélgetés ezen a héten és a következő hetekben még biztos, hogy marad. De hogy mi lesz májusban, azt nem tudom. Azt se tudom, hogy pontosan el tudtam-e mondani azt, amit szerettem volna, szerintem helyjel köszön Tízes skálán hatosra, inkább igen, mint nem, de nem tökéletesen egzett módon, ahogy szerettem volna. De talán ez a javára is szolgál. Egyrészt ott van a pont, hónap, egy kérdést tesz bele állításként, egy olyan tartalmú cikkbe, ami az én szempontomból tízes Kállán fontos, hiszen a Városligettel foglalkozom. Másfelől ennek a portálnak nem küldtem el teljesen, teljesen, a Navracsicsa beszélgetést. Amit én fontosnak találtam, és Kállán azt mondtam, hogy ha valaki más nyomoz, akkor itt van egy bizonyíték, ezt még fel tudja használni valamire. Nem Fiala János mellett, és Navracsics Tibor ellen még miatt félreértenének, nem közölték. Tudomásul vettem. Nem is tehettem volna mást. Először fordul elő velem a magyarországi választások óta, hogy azt érzem, hogy a kejfejelcsi pontosan ott nem folytatható, ahol abban hagytam a választást másnapján. Jó napot, jó napot, sör van, sör nincs. 8 óra 30 perc van. 061, 700 1242. Figyelek, ha van mire. <síns> 061-712-42. A kamera, a város minden pont. Petre Zseimet nem akarok árulni, mint ahogy nem gondolnám, hogy Petre Zseimet árulok. Ne felejtsék, hogy... A kamera... Ugye korábban... Igen. A Jó reggat. Én nem tudom, hogy a Ketfej Jancsi kormány kerekén hogy tud változtatni, vagy irányt változtatni, hiszen a világ eseményeire reagál. Nem, Ön. igen. Széla János eddig is, ezután is az nem. lesz. Másra fogok reagálni, tehát hogy mondjam nem követem napról napra úgy az eseményeket, mint eddig. Ha, oh. Eltűnt. Biz szav szováÁ és 24.énn és egyre fej eltűnt! Ö, valahogy eltűntem, igen, de ugye itt kapcsolgatom a telefont, ugye, hogy hallgatom a rágyot, vagy telefonálok, és az két különböző működés, néha... Jó, tehát azt én akarom eltűntem. mondani, hogy nem fogom napról napra követni, nem találom értelmet. Mindig ugyanabba esünk bele, vagy mindig ugyanaz hasonló történik, vagy nincs értelme? Nem, az elsőt nem is értem, én nem találom értelmet. Annak idején, amíg még jártam a pszichiáteremhez, ő annak függvényében, hogy hogy alakult az életem, mondta, hogy találkozunk hetente, mondta, hogy találkozunk havonta, mondta, hogy találkozunk két havonta, mondta, hogy találkozunk szükség szerint, mondta, hogy ne találkozunk többet. Nem tudom, jó-e a párhuzam, nagyon nem rossz. Ezt érzem most. Uh -huh. Nem azt mondtam, hogy ne találkozunk. Azt mondtam, hogy találkozzunk más dolgok kapcsán, más és egyben, egyben felhívtam a szíves figyelmüket arra, hogy ez ezügyben gondolkodjunk együtt, ezt a 168 óra vezetésével is meg fogom osztani, de az biztos, hogy ezt a napi megdarálást ezt abban kell hagyni. Ennek ebben a formában nem csak, hogy nincs értelme, de kontraproduktív. Értem. Hányszor meséltem el, Szigetvári Viktor volt az első, aki elmesélte hogy egy HVG interjúban hogyan került bele címként egy olyan mondat, amit nem is mondott. Itt van egy 444.hu írás, elnézést, a tévednék, az indexes kérdést berakták a bán válaszaként címként. Igen. Másfelől Elkészül szerintem egy nagy horderejű navracsis interjú, amit akár kivonatos formában is lehozhatnának, ami egyszerűen csak arról szól, hogy ég az erdő, talán érdemes lenne odafigyelni, hogy ne égjen le az egész. Oké, okay, rendben van, könnyen lehetséges, hogy rosszul feltételezem. Másfelől ott van e, Bakás Tibornak egy írása, amely e, az összes megnyilvánulását figyelembe véve a Bakásnak, az összes nagyon messziről jött emberen, azt váltja ki a Filipovból, magánemberből, hogy azt mondja, hogy most nem. Hogy mikor igen, nem tudom, de azt mondja, hogy most nem. Egy olyan projekt keretében, amely közös projekt is, amelyben én, Abszolút tiszteletben tartom a Filipov döntését. A kérdés az, hogy én napi módon, a napi sugárkezelést alkalmazok ennek a nem rákos betegnek. Jót teszek-e vele, vagy sem? Értelmes dolgot művelek, vagy sem? Én egy kicsi kis párhuzamot érzek a Navaracsi a reagálásán, és a Filippovnak a, azon, hogy, hogy ő emiatt ő nem vállalja. Hallotta, amit írt a bakecs? Hallottam, igen. Hallottam. Azért az nem pont ugyanaz. De én azt mondom, hogy ahogy a, a Navracsis reag. Én nem hallottam a Navracsisra való beszélgetését. Én most, most döbbenek rá, hogy ez, ez, ez volt. És, és egy kicsit hasonló a Filipovnak a reagálása arra, hogy, hogy ő nem jön emiatt. Nézzel, lesz még módja a Gábornak ezügyben megnyilvánulni, ha akar. Valamilyen módon jeleznem kellett azt, hogy a nagyon messzülőt ember nem abban a formában fog megvalósulni, ahogy szeretném. Ha ez nem sikerült, akkor a felek még módosíthatnak rajta, a tekintetben, hogy elmondják itt. Remélem, hogy a nagyobb gondot nem én okoztam. Valószínűleg nem, igen. Gondoljon abba bele, hogy permanensen foglalkoztatott, amióta Kejfejancsi van, hogy amit én gondolok, az mennyire fontos, mennyire nem. És most, amikor azzal kellett szembesülnem a Navrasis kapcsán, hogy ez a két portál nem tartotta fontosnak, akkor nem az a fontos, hogy én ezt, tehát alapvetően az a fontos, hogy én ezt megcsináltam. De magamban mégis azon gondolkodom, hogy mi olyan van ebben, vagy mit látok rosszul. Egy 15 éves kapcsolatban, amióta mi együtt vagyunk, a Navracsicsal, ez feldolgozhatatlan. Az írást elküldtem Lázár Jánosnak is, amiben benne volt egy esetleges kapcsolatfelvétel lehetősége is, nem válaszolt. Nem állítanám, hogy nincs bennem e, a tekintetben e, elképzelés, hogy az összes politikussal abban hagyom a beszélgetést. Van bennem egy változtatásra való igény? És ugye az ezt hozzá el, hogy nem beszél politikusokkal. Igen. Igen. Nem azt mondtam, hogy gasztronómai műsort csinálok, mert az nem értek. Igen. Attól még lehet közéleti, mert, mert nem politikussal beszél. Abszolút. Én azt látom, hogy a saját közegen megbolondul. Csáki Judit ír valamit... És egy olyan belső polgárháború alakul ki a kvázi baloldalon, ahol én azt mondanám, hogy gyerekek higgadjatok le, de ugyanezt mondhatná ön, ön is, amit egyébként nekem mondtak mindig a bakácsal kapcsolatban, hiszen a bakácsal kapcsolatban, hiszen a bakácsal én is többször összerúgtam a port. Aztán eljön egy pillanat, amikor, amikor úgy tűnik, hogy a jó szó már nem segít mert valaki túllépett egy határon. És az, hogy a Filipov mit tart egy határnak, ahhoz a Filipovnak egy tízeskálán tízesre van joga, hogy ezt eldöntse. Nekem is egy tízes skálán, tízesre van jogom, hogy eldöntsem azt, hogy mit tolerálok, és mit nem egy 15 éves kapcsolatban. Mert hát azt is el kell döntenem, Kicsit olyan érzésem van, szokott nagyon ritkán szerelni, én csak nagyon ritkán szoktam, de nagyon ritkán szokott? Szerelni? Igen. Igen, minél kevesebbet, igen. De Igyek ismeri szemben. azt, amikor van a fúrónak egy fej, ami ugye beleillik a csavarnak a fejébe, illetve van a, a, a fúrógépnek az az izéje, amit beleill a csavar fejébe, és néha előfordul, hogy az olyan módon kikoptatja a csavarmenetet a, a, csavar de a csavarban. Nem lehet igen, a hogy szavar. forog benne. Igen, Én igen. ezt érzem, hogy forgok ebben. Hogy szeretném elmozdítani, becsavarni, kicsavarni, de csak forgok. És, és valójában egyre jobban tönkreteszem Talál annak oldani, a lehetőségét, találom. hogy igen. oda egy másik szerszámot beillesztve ezt a műveletet el tudjam végezni. Igen, igen. ez egy nagyon képletes és nagyon jó. Igen, tökéletes. Tehetetlennek érzem magam egy olyan szituációban, ahol azt gondolom, hogy amit csinálok, fontos. És az az érzet fog el, hogy fölösleges vagyok. És az az érzet foglalkoztat, hogy abban az életkorban, amiben vagyok, tudok-e még olyan újat csinálni, ami foglalkoztat annyira, mint amennyire foglalkoztattak dolgok 5-10-15-20 évvel ezelőtt. De félretés nehesség, a szerelemben is ugyanez van. Én a párkapcsolatomban is naponta megélem azt, hogy hogyan lehet olyan hevességgel létezni, ahogy annak idején az ember létezett, mert nem azzal a hevességgel létezni nem érdemes. Ami nem azt jelenti, hogy hadat üzentem az időnek, mert az időnek hadat üzeni lehet, de az olyan, mint a aki megkorbácsolja a tengert, de próbálok olyan szenvedéllyel létezni, amivel korábban léteztem, mert nem azzal a szenvedéllyel létezni nem érdemes. Én ezért gondolom, hogy lehet, hogy ezt megpróbálja, de előbb-utóbb vissza fog lépni ebbe a, ebbe a nyomba. Erre nem tudok válaszolni. Én csak ezt gondolom, hogy ez, ez, ez lehet, hogy megpróbál ezen változtatni, de ugyanoda vissza fog jutni. Az, hogy a közeg akkor milyen lesz, azt nem tudom, hogy abba lehet-e menni, de hogy visszaér oda, én úgy gondolom, hogy igen. Önben, mint másik oldalról lévő embernek, aki ezt hallgatja, nézi, nincs változásra való igénye? Akarná hallgatni most? Négy, figyelj, meghallgattam a gyurcsányt, és konkrétan azt gondoltam, hogy elment a Józan össze. Hogy én ezzel az emberrel most nem akarok beszélgetni, mert csak olyasmit tudnék neki mondani. Tehát nem meghallgattam nem nem. ez a zsösvi gyurcsány. Hát könyörgöm, aki azt mondja, hogy gyurcse, gyurcsány, ez nincsen tisztában a zsöszvi fogalmával. Nem tudom, mert ezt a részét nem tudom Hát akkor azt nézze meg, tehát egész egyszer mondott egy, egy több mint egy órás beszédet a dékárnál, amiben nézze, ez a negyedik, vagy nem tudom, hanyadik, kétharmados győzelem, 2010, 2014, 18 22, negyedik. Ez az agyára ment a győztesnek, szerintem, és agyára ment a vesztes. A vesztesnek, igen. Mit Ezzel tud? egyik se tud mit kezdeni. Oké, okay. és akkor én mit kezdjek vele? Én mind a kettőnek beszólok, hogy gyerekek hülyén viselkedtek. És tovább. És a a leg, és a le, igen, és a legegyszerűbb az, hogy engem figyelmen kívül hagynak. Én a fogatlanokhoz és a sokfogúakhoz egyszerre szólok. Én nem teszek különbséget a fogatlanok és a sokfogúak között. A, a fogatlanoknak azt mondom, hogy jobb lenne, ha beszereznének fogat, és ha azt mondják, hogy nincs rá pénzük, akkor azt mondom, sajnálom én az igényesség pártján vagyok és az igénytelenséggel szemben és az igényesség az is lehet, hogy akkor valaki azt mondja, hogy gyűjt rá, nem tudom, nem, nem akarok rögtörözni én a harmadik, kétharmad után nem éreztem azt, mint amit most a negyediknél ami történt a Navracicsal, az olyan, ami nem tudom túltenni magam és hogy most felhívom a telefonon, és megkérdezem, hogy mi a véleményét, mi a véleménye, a vagy ő telefonál, vagy sem. És azt tudom, hogyha két hét múlva föl fogom hívni, előbb-utóbb vissza fogunk idejutni. Annak sincs értelme. Ez a isnak ez egy túlreagálása, hogy a vidéki, nem, vagy a pesti nem tudja, hol a vidék. Ugyanez van, a, a, aki Fideszre szavazott, annak nincs foga. De nem, nem, volt, a... ilyen, nem volt ilyen korábban. És én pontosan értem valami történt. Mérzékű, mi, én nem, pontosan igen. értem. A kérdés teljesen jó helyen lett föltéve, arról volt szó, hogy neki meg kellett küzdenie azzal, hogy őt ott helyben betolakodónak nézték, eh, szemben rigostan, és akkor jön a fiala, és megkérdezi, hogy hol van rigács, és gyakorlatilag egy olyan kérdést kap, amit ő úgy gondolja, hogy a két győzelem után már nem lehet föltenni, bennem meg föl sem merül az összesztetőt. Ez itt, egy, ez itt egy, hogy ugye, hogy, hogy előtte megmondta volna, utána meg már nem. Ez pontos hát, dolog. Hát mert hát, ugye rigácsiak miért? elvárják, miközben baj az Akkor, a kérdés, úgy, hogy a rigácsiak igen, is igen. annyit változtak el két hét alatt, mint ő. Igen. igen. Hogy öntudatosabbak lettek el. Abszolút. Nézze, én ezt felmutatom egyszer. Én azzal, hogy ez a két lap nem vette át, én ezzel azzal szembesültem, hogy ami nekem fontos, nekik nem az. Ez persze az én tevékenységemet és nem kell befolyásolni, és sértett se vagyok, minimálisan se. Csodálkozom. Csodálkozom a 444-en. Sajnálom, ami a ligetben történik. És azt érzem, hogy tehetetlen vagyok. Egy nagyhatalmú medvebocs hogy... szeretnék lenni, akinek odafigyelnek a szavára, és nem vagyok egy nagyhatalmú medvebocs, Ennyi. Nem gondolok lejönni végleg a zárbotskosárból, de ez a zárbotskosár ez más hajóra is rakható. Elköszönök. Nulla. egy Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Én kicsit meglepődtem a véleményén, mert azt gondolom, sok éves tapasztalatból, és, és odafigyelésből, hogy Navaricsics Tibor semmit nem változott. Az a világon sem, sem változott. Emlékezem, mikor a frakcióvezető volt az állandok kivonulásokról és a cirkuszokról. Én azzal lepődtem meg egy kicsit, hogy én úgy gondolja, hogy 15 év alatt. Én azt vagyok, gondolom, a... hogy önnek nincs szem az árnyalatokhoz, arról nem beszélve, hogy egy magánéleti kapcsolat is kialakult, amivel nem élhetek vissza, és pontosan tudom, hogy Navras Tibor hol helyezkedik. Azt nem mondta, hogy magánéleti kapcsolata van, azt nem mondta. Egyrészt mondtam. Nem egy, egyrészt mondtam, a magánéleti kapcsolat pedig korábban is azt azt gondolom, hogy ö, ahogy fölfogja a politika működését, és nem vette észre azt, amit mi a bőrünkön érzünk. Elnézést, ott egyes ott szám első szemében beszéljen, hogy én is egyes szám nem, első személyben. Nem, akkor nem akkor rendben, van. Rendben. Csak... Én nem tudtam, hogy a szavazóval beszélgetek, a szavazóval nem beszélgetek. És még egyszer, a magánéleti rész csak annyiban fontos, hogy az ember árnyalatokat lát. Arról nem beszélve, hogy a mezőr egy olyan esendő navracsics volt, aki átmenetleg az önök szeme előtt is ott volt. Aki erről megfeledkezik, az a gombhoz köti a kabátot, amit megtehet, de erre van a figyelmét. Különösen, hogyha több első személybe beszél, akkor végképp. E mi, e mi csodálkozunk, fia lelvtárs, azon, hogy ő nem vette észre, hogy az ellenség már sokkal korábban betette a lábat. kell nézniük azzal, a magányájté kapcsolatot felejtsék el, az egy fontos mozzanat, de rossz volt, hogy említettem mert valami olyanra utaltam, mint hogyha én valami okostojás lennék, nem? Bennem sok, legalábbis ami a műsoromat illeti, abban sokkal több a jó indulat és az optimizmus, mint amennyi ödökben, de maradjunk csak a jó indulatban. Én nem fekete-fehérben gondolkodom, minimálisan sem. Nagyon nagy csalódás, hogyha a hölgy számára egy béka boncolását követően a béka betegségére vonatkozóan valaki olyan következtetés volt le, ami szerintem a szervei láttán egyértelműen arról szól, hogy mi a baja, és az illető pedig valami egész mást lát, miközben természetesen kizárni, hogy neki van igaza, soha se lehet. 061-712-42 Itt nem arról van szó, hogy ellenzék, jó, fidesz, rossz. Tehát ez, ez a logika. Ez, ez, ez, ez mint a fogatlanok és a fogasok. Ez nem, tehát ezt a műsort önnek jogában áll hallgatni, ebben a formában nem fogunk tudni dőlőre jutni. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr, Horváth Gábor vagyok. Én voltam az, aki annak idején betelefonált, és annyit mondott, hogy nagyon jól látok magának a fiatalok. Igen, hát uh, uh, ebben... ebben hogy, ne... mondjam, hogy mondjam egy picit tovább. Én, én évek óta azt várom, azt szeretném, hogy oktasson. Oktasson fiatalok azt, hogy terjedjen a tudás. Szóval annyira hiányzik ez a riporter, keresztetik, vagy bármi de, de, de, más, nem, ami... de itt alapvetően nem arról volt, hogy ugye, arról volt, hogy négyen ültünk, és hárman fiatalabbak voltak. Ennek egyrészt van anyagi háttere. Másrészt jelen, pillanat, jelen pillanatban elképzelésem sincs, hogy ki lehetne az a három ember, akivel én itt leültem. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a három gyerek, akivel itt ültem, mármint hozzám képes gyerek, soha többet nem kerültek elő. Tehát azok a, azok a tanítványaim, akik korábban voltak, azok legalább életjelet mutattak. Nyilvánvalóan ennek is van tanulsága, két dolog van, találni kéne valakit, vagy valakiket, pénzt kéne rászerezni, igen, <coughs> vagy a 168 igen. órától, vagy támogatók révén, igen. és igen, nekem is az a véleményem, nem riporter kerestetik. Az kellene, megjelenjenek más szempontok is, és egyben egészen más témák is. Én is azt gondolom, hogy az a pár műsor, ami akkor készült, valami olyan irányt, vagy valami olyan fényt, olyan színeket mutatott, amitől az ember, amit az ember nem felejt. Jelen pillanatban nincsen eszközöm arra, hogy ezt felidézni, vagy fel folytatni tudjam. Próbáljuk meg valahogy együtt, akkor tegyen felhívást közé, vagy valahogy Megfog, meg fogom tenni. financiális oldalról, előbb el, el, el, beszélek a 168 órával, meg fogom tenni. Tökéletesen igaza van, Tökéletesen inkább Nem alkotói válságban vagyok, tehát amiben vagyok, de nevezhetjük alkotói válságnak. Azt érzem, hogy így nem lehet folytatni. És ne felejtsék, hogy április 25-én független attól, hogy némi zavar árt be itt a, az egészben, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában, ahol elvárom őket minél nagyobb számban. Kerek két hét múlva Erzsébet tér volt lokál, este fél nyolctól nagyon messzire jöttem rendel a belépés díjtalom. 06171242. 712 42. Bekapcsolom a hírtévét, bekapcsolom az ATV-t, unom. És nem akarom azt, hogy önök így unjanak engem, vagy én saját magam unjam magamat így. De unom a partizánt is, amit látok belőle, mindent tudok. Én azt látom, hogy ami most van, az inkább bebetonozza ezt a helyzetet, semmint megoldhatóvá teszi. Mind győztes, mind vesztes számára. Ezt érzem. Lehet, hogy rosszul érzem, én abból élek, hogy amit érzek, azt közzéteszem. Ha tartósan valami más teszek közzé, mint amit Önök érzékelnek, követő nélkül maradok, és abba agyom. 061 először. Figyelek, ha van mire. tudják, a Navracis féle beszélgetés ahhoz nem kéne hozzátenni semmit. Az konkrétan önmagában egész. És még se kellett. Hogy ne foglalkoztatni. De önök se telefonálnak be vele. Szombat, vasárnap, hétfő, eltelt 72 óra, három nap. Ennyi van rendelve minden csodához. Én nem tudom magam túlteni rajta. Rágódni meg nem akarok rajta. Vagy legalábbis elkövetnék mindent, hogy ne kelljen rágódni rajta. 061 712 42 másodszor. Igen. Jó reggelt kívánok, fialagul. Hát a pénteki Navracsis beszélgetéskor úgy éreztem magam, mintha egy darás volna meg. Nem csak, hogy meghallgattam, hanem a műsor után újból meghallgattam, mert akkora, akkora változás volt, és ez egy olyan tükör volt, hogy mi vár ránk. Hogy azt el nem tudom mondani. Ez, ez valami ébresztő volt, trombita-harsogás, hogy ez várátok. Ha ezt, ezt, ezt, ezt nem belátjátok be. Szörnyű volt, szörnyű volt, ezt tudom csak mondani. De hogy mi vár örre? Mi vár? Ez a flegmaság, ez a lekezelés, ez a, ez a, ez a nullába vétel. Ez a semmi bevétel. Te nem ide tartozol, te nem vagy ebbe a közösségbe való. Oké, okay, rendben van. Tételezzük fel, hogy jön egy kislány, de tételezzük fel, hogy jön egy anya. Döntsel. Ön egy kislány, és ezt megéri az osztályban, és hazamegy, és elmondja az édesanyjának. De ha gondolja, akkor legyen ön az édesanyja, és legyen az a lánya, aki ezt elmondja önnek. Mi a tanácsa? Megmondom. Az a tanácsom, amit a kritikusnél mondott, most hiszelent, nem üteszem van a Csáki Judit. A Csáki Judit, igen, amit, amit írt, hogy fiatalok, itt nem ez a jövő. Ez a tanácsom, ez lenne a tanácsom. Sőt, ez a, a saját tanácsom, gyerekének? A saját gyerekémnek és a saját Magyarul, unokáim. Magyarul, hogyha ön egy anya és egy átláns iskolás gyerekről van szó, akkor a megoldás az, hogy másik iskolába viszi? Önt is elvitték másik iskolába, most, okay, és jól tett. Egy felnőttnek pedig az a megoldás, hogy elhagyja az országot? Ha tudja. És mi lesz önnel? Már leáldozóban vagyok, úgyhogy nekem már olyan sok nincs hátra. És az a hátra levő idő, hogy fogtál? Hát így, így. Így, ahogy az Iványi Gábornak teli, a, a, totális, a totális megsemmisítés. Csak hát az Iványi Gábort a hétköznapjaiban érinti. Mennyiben érinti ez önt hétköznapjaiban? A hangulat. A hangulat, hát ahogy, tök, ahogy igen, ő mondta az előbb, igen, hogy nem bírja meghallgatni az act nem bírja hallgatni Meggyőzött, meggyőzött, meggyőzött. A hangulat nem tudok mit mondani. Igen. Igen. A hangulat azt. Hogy visszaemlékszem gyerekkoromra azt, hogy mennyire nehezen ment, de hogy az ember fölhívta egy barátját, és éjszaka vagy találkozott, vagy telefonon, vagy valamilyen módon próbálta tisztázni azt, ami egyébként előtte konfliktus volt, vagy egyszer eljött az ideje. Pénteken beszéltem a Navracsicsal, lehet, hogy az ideje két év múlva fog eljönni. Nem mondom, hogy rosszul tettem, hogy megkerestem a Lázá, de teljesen felesleges volt. Van az egésznek egy olyan kétszer-kettő józansága, amit nagyon nehezen tudok Önöknek átadni. És nem elég, hogy nehéz átadni, ennél sokkal nehezebb tudomásul venni. Ha valakit az egész életében tiltakozott a 2 x józansága ellen az én voltam. A 2x2-vel sose volt bajom, a józanságával volt baja, ahogy azt annak idén a költő megfogalmazta. 06171242, senki többet? Igen. Jó reggat, kívánok, Ánda Flórián vagyok. Én uh, nekem kapott ön egy mélyütést a napra Csicsi volt, legalábbis az én, én úgy értelmeztem, nem nagyon tudtam szabadulni a hétvégén ettől a gondolattól. Ön hol tart éppen a feldolgozásban, vagy hogy, hogy éltem Digyom, most már a harmadik napon? Hát, hogy valami olyasmit kaptam, amit nem érdemeltem meg. Valami olyasmit kaptam, amiben valaki ki akaratlan felzárkózott az osztályban éppen uralkodó hangulathoz, és ezt a felzárkózást egy olyan emberrel szemben követte el, akit ártatlanul megsértett, ő ezt nem realizálta, vagy ha realizálta, akkor az eltelt három nap nem volt arra alkalmas, hogy ezt egyébként a számára jelezze, és ez nagy valószínűséggel a kapcsolatukba fog kerülni. Értem. Nem lehet, hogy a Navratvic részéről ez egy revans volt, ez csak egy tipp, én nem tudom. Revansz tökről. mivel szemben? Nem tudom, tehát lehetett benne egy frusztráció, ami... Teljesen az teljesen nyilvánvaló. A, a De, de ez teljesen, teljesen nyilvánvaló. De revansot venni egy arra alkalmatlan tárgyon, megerőszakolni egy kulcslukat? Valószínűleg volt az első kő, amiben bele tudott rúgni, vagy én nem tudom. Nem tudom. Bennem is van egy ilyen ö, mélyütés egyébként április a óta, úgyhogy próbálom én is földolgozni ezt az egész dolgot, ezért voltam kíváncsi a véleményére, illetve vagyok kíváncsi. Figyeljen, hogyha Netán nekem módomban áll ezt az interjút tanítani, tanítani és mutatni, hát ebben annyi olyan van, ami... Igen, de mi ebből úgy tudnánk tanulni, hogyha ön elmondaná az érzéseit is ezzel kapcsolatban, tehát a mai műsor, ugye, erről szól, de uh, én konkrét érzésekre gondolok, tehát, amit most is elmondott. Egy csomó dolgot voltan, nem mondhatok el, uh, mert indiszkrét lennek. Ugye az én létezési módom egyebek közt arról szólt, hogy megpróbáltam azokkal, akikkel tartós kapcsolatban voltam valamiféle magánéleti kapcsolatot kialakítani. Egész egyszerűen a jobb megismerés érdekében meg azt nem mondom, hogy barátfelvétel volt, de volt valami hamis összetartozás tudat. És mindig utólag derül ki, hogy hamis összetartozás tudat. Ezzel együtt megmaradt bennem. Mondok el egy konkrét példát. Voltam tegnap komáromban, és mintha az előre nem bejelentett dolog volt, nem szóltam annak a masszőrnek, aki ez én egyébként szoktam járni aki egyébként egy nagyon elfoglalt ember, ott most nagyon kevés a masszőr. És tegnap véletlenül úgy adódott, hogy pont akkor volt szünete, amikor én arra felé jártam. Követhető vagyok? Igen. Ott állt kin. És én úgy megörültem neki, mintha személyes ismerettség lenne közöttünk, ő megmondta, jó napot, és ennyi volt a maximum. És én azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a különbség oka annak idején, csak hogy értse, a szüleimnek volt fonyódóan egy ilyen kis izéjük. Az utolsó esély, az ott van egyébként lefényképezve, ám, ám, ott van a fénykép az apámról, az anyámról és rólam, és látja teljesen fölösleges, de elmesélem önnek, hogy Orbán Viktor felesége, akivel egy nagyon nehezen meghatározható kapcsolaton van, azt mondta, hogy milyen szép család voltunk, és hogy milyen helyes kisfiú voltam. Snob vagyok, hiú vagyok, sose fogom elfelejteni, amikor a Léva Janikó ezt mondta arról a borítorról, ami egyébként számúra ugye többet jelent, mint egy borító, ez egy családi fotó. És abban a házban egy sor ismerőse élt a szüleimnek, és amikor nyáron találkoztunk, akkor én úgy beszélgettem velük, hogy közben eltelt tudom is, én három évszak, és úgy beszélgettem velük, mintha egyébként közöttünk lenne valamiféle kapcsolat, csak az a három évszak közénk állt, és amikor én lementem, akkor ilyen családtakként fogadtak engem, én családtakként kezeltem őket, ennek a varázsa aztán egyszer csak elmúlt, és tegnap, amikor találkoztam a masszőrrel, és ráköszöntem, úgy, mint ahogy annak idején ezer évvel ezelőtt fonyódó ráköszöntem az ottani emberekre, annak az emléke ébredt fel bennem, és a masszőrnek a reakciója nem volt csalódás a masszőr valószínűleg ezt élte meg. Én hirtelen... Ezt a különbséget éltem meg, amit most megpróbáltam önnek átadni, és majd ki fog derülni, hogy mennyire sikerült, mennyire nem. Ezt éltem meg, valami hasonlót éltem meg pénteken Navras és Tiborral is. Értem, de mi is mondjuk, mint az ön önhallgatói, ugyanezt éljük meg, tehát ön nem, ö, mond, nem ugorhat a nyakunkba minden találkozáskor. De, de, mi mindannyian de, de, de, de, ön, de, de. nekünk ön a a kejfejancsiba nekünk, hallgatóknak, nekem ön a masször. De én ennek megfelelő is próbálok viselkedni, hát a mai műsor köz pont erről én, szólt. Én ezt értem, és ezért is vagyok hálás, hogy, hogy megosztja a, a privát érzéseit, gondolatait. Én nem én azt mondtam, hogy a privát érzéseimet is a gondolataimat nem fogom megosztani, nem biztos, hogy fogok ehhez politikusokkal beszélgetni. Nézzel, ami történt pénteken, ha Két hét múlva beszélgettünk, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ne térjünk vissza erre rá. Ha visszatérünk rá, még nagyobb ingerültséget fog kiváltani a másikból, és egyszer csak fel fog merülni annak a kérdése, hogy ezt érdemese vagy sem. Valószínűleg a dolog nem elkerülhető. Én nem gondoltam azt, hogy a mi kapcsolata itt tart. Most se tartott egy... máshol. Szerintem ez csak egy egyszerű ö tudom mi volt, mélyütés, vagy, vagy nem, nem, nem, nem is felejtelen mélyütésnek szánt, de lecsúszott mondjuk, tehát mondjuk nem, valahogy így érzem, hogy itt nem védett már a diszpenzor. Én ezt értem, de ezt a másik félnek is éreznie kell, és lett legyen bármennyi gondja, három nap módot adott arra, hogy küldjön egy értesítést arról, hogy Beszéljünk még erről a péntekről. Nem kell elnézést kérni. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy miért nem gratuláltam. Én nem gratulálok a Fidesznek. Korábban írtam, én azt, ami ebben a kampányban történt, ami az elmúlt négy évben történt, tudomásul veszem, hogy győztek, de gratulálni nem gratulálok, épp úgy, mint ahogy annárul is azt gondolom, hogy elment a józan eszem, amikor bocsánatot kért. Én nem gratulálok, aki bocsánatot kér, az alkalmatlan a feladatára. Még egyszer visszatérek a mélyítésre, hogy lehet ezt, és tudom, csak az idő segít? Csak. Csak. Ez, ez a személyiség az életben, tudja? Tehát ez a szülőnek a felelőssége, amikor a gyerekével beszél, és az van benne, hogy Jézus, én ezt most úgyse fogom tudni elmondani úgy, hogy az időt megsporoljuk. Valamit mondok, de végül is csak az idő. Az idő, és ez sajnos azt kell, hogy hozzátegyem, hogy mindenkinek a személyes intelligenciája. Az mindenkinek a személyes intelligenciájának génszerkezetén múlik, a génszerkezet már más, hogy ezt egyébként mint sérelem raktározza el, vagy feldolgozza, mint hogy feldolgozza a teve, a pupját, és nem sérelemként éri meg, hanem egy olyan dologból, dologként, amiből tanul. De én nem egy szent ember vagyok, aki túlteszem magam dolgokon, és úgy csinálok, mintha nem történt volna semmi. Én nem vagyok egy szent ember. Én ezt visszaadni, mint háromszor Ludas Matyi, csak úgy tudtam volna, ha az ellenzék győz. És abban is úgy, hogy megmutatni az, hogy, hogy mit csináltak, vagy mit csináltatok, vagy te személyesen mit csináltál rosszul, vagy miért tetted rosszul, hogy akkor nem szóltál, és ezt háromszor megismételni, és nem háromszor megverni, nyilvánvalóan. A stratégiai nyugalom, az előbb legyen erő, utána legyen igazságérzet, ez nem az én világom. És Gyurcsány Ferencse az én világom, és Donát Anna se az én világom, és korábban négy évvel ezelőtt még volt olyan ember, akiről azt mondtam, hogy az én világommal nincs senki olyan, akiről azt mondanám, hogy az én világom. Én vagyok az, aki az én világom, de én magam nem lehetek műsorkészítő és a hallgatóm is vagy ha igen, akkor beköltözhetek egy gumiszobába. Nem, mi itt vagyunk hallgatónak. Elnézést, továbbra is egyes szám első személy. Köszönöm szépen. Szept halásom. Bárki más? Április 25-én, hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokáljában. Jöjjenek el. Az egészet csak ezért csinálom. Reklám. Ez egy másik kérdés, hogy ingyen csinálom, tehát... Jó reggat. Jó reggelt kívánok! Fiala péntek óta én azon gondolkozom, hogy a rigácsiak, a rigácsiakat mi bántja jobban? Azt, hogy Fial János nem tudta pontosan beadonosítani, hogy hol van, vagy az, hogy a Navracsics Tibor egy ebédárából oda megy, megveszi a telket, hogy nehogy megvegye valaki Ó, egy, olyan? Egy ebéd nincs háromszázat, tehát ne Hát akkor akkor, nem tudom, szóval... 15 ebéd árából. 15 ebéd árából. És akkor teljesül a, a polgármester kívánsága, hogy nem jól oda. Ebben, És egy kicsit benyalo a, a... Igen, hát ebben ugye az is benne van, hogy ki az, akit egyébként nem akart volna a polgármester, hogy ott elket vegyenek, ebben nem gondolt bele Navracsi Tehát nem gondolta az, hogy közben olyan dolgokat mondott, amilyeneket ő korábban soha nem mondott. Igen, igen. Nem is biztos, hogy az a része a legdrudvább. Egyébként a rigácsiek nem gondolnak róla semmit, a rigácsiek nem tudják, hogy én beszélgettek Navracsi Tiborral, Mint hogy ez a két újság se gondolta, hogy ez az egy beszélgetés megérné. És ez nem is jut el hozzájuk? Elküldtem, Hát, ezen, ezen elgondolkoztam, és, és kíváncsi lettem volna rá, hogyha van rá lehetőség, hogy megkérdezni a rigácsiakat, hogy mit gondolnak. Igen, hát ehhez oda le kéne menni, meg kéne kérdezni, és abban a pillanatban rájönne arra, hogy ez ott ebben a formában provokáció, és tekintet, hogy ez egész folyamattal nincsenek tisztában. Tehát nincsenek semmivel se tisztában, találkoznak egy kérdéssel, amely teljesen ki van ragadva a szöveg Kicsit úgy érzem magam, mint amikor annak idején a pszichológusomtól azt kérdeztem, hogy hogy létezik, hogy az a nő, akit szerettem, már nem szeret, és azt mondja, hogy hát van ilyen, az egyik pillanatban még szereti. nyilvánvaló ez egy folyamat, de ezt például nem tudom folyamatként érzékelni. Tehát ez, ennek a folyamatnak nem voltak előjelei, semmilyen előjelem volt. És hát nem volt egy gesztus se, utána, Nekem egy kicsit az az érzésem a pénteki beszélgetésből, hogy a, a Navracisnak a stílusa ez. Nem, téved. A Navracisnak nem ez a stílusa. Azt lehettem képzelni egyrészt, hogy vannak ennél fontosabb dolgai, bár attól még néhány másodperc juthatott volna rám. A másik az, hogy amíg én ennek a jelentőségét tízes skálán kilencesnek látom, azt feltételezem, hogy nála ennek a jelentősége tízes skálán kettes ami önmagában sok mindent elmond, hát ahhoz, hogy én ezt tudjam, ahhoz ö, beszélni kell, kellett volna vele, én pedig csak egy ö, harmadik személlyel beszéltem, aki más dolgokra hívta fel a figyelmemet, amit itt most nem adhatok közben. Hát, de, de nem kapaszkodom ebbe, amit ez a harmadik ember mondott, őt önálló entitásként kezelem. Igen, én így láttam elnézést, Mondok önnek valamit, még egy ilyen költőit, jó? Igen. Én tavaly voltam, de lehet, ezt de nem hiszem. Tavaly voltam Harkányban, és onnan Mohács érintéseivel jöttem haza. Mohács semmiképpen se tartozik, de nem, nem esik útba, de valamiért elmentem Mohácsra. Talán, talán akartam találkozni a Puknak a sogorával, aki ott polgármester volt rövid ideig, a Csorbai Ferenc. És... Kifelé jövet volt egy virágkertészet, ahol azt hiszem 1800 forintért lehetett kapni mocsári liomot, ami valami egészen gyönyörű növény, azon kívül, hogy Isten mens, hogy valami fehér ruhával találkozzon, mert sosem fog abból kijönni, de valami elképesztő, rengeteg vizet igényel, és hát olyan gyönyörű világa van, és egész nyáron virágzik. Nagyon sok növényem van, ettől nem vagyok kertész, Fogtam magam, kiraktam a folyosóra, hosszú ideig ott volt szárazon, akkor levágtam a tetejét, kegyetlenül vizet nem kapott, nagyon ritkán kapott egy nagyon kevés vizet, és két hete elkezdett nőni. Ha én nem, ha valamit nem gondoltam volna, ez még csak nem is olyan, mint a bab, hogy az ember így letúr. Egy csomó kapcsolatról állítom önnek, úgy tudnának igazán létezni, hogyha ebben az állapotában az ember ott őket, aztán kiderül, hogy van-e élet bennük vagy sem. És aztán e szárva szökkennek? Hát, hogy aztán szárba sz ez egy nagyon fontos dolog, hogy szárba szökkennek vagy semmi más nem történik, mint hogy elvarják azt a vonalat, amit nem vartak el nyolc évvel ezelőtt, erre nem tudom a választ. Szerintem az esetek zömében elvarják, és nem történik semmi. Tehát az, hogy az ember szerelmes legyen, az, hogy az embernek barátja legyen azok egészen kivát, kivételes pillanatok. De vannak olyan pillanatok, amelyek már majdnem ehhez, ehhez érnek föl, de korán se Tehát azt nem gondolom. Én nagyon súlyosan gyászolok, gyászolom a siffert és a csákit. Elhiszem. Gyászolom a 444.hu-t és az indexet, ahol tehát azzal a címmel jelenik meg valami, amit a címben adnak a a, a, egy kérdést adnak bálázó szájába. És, a, és az emberek erre nem mondják azt, hogy de fiala, hát ez porszasztó. Ami nem azt jelenti, hogy én mindent jól csinálok. Nem tudom, hogy mit csináljak most. Én nem akarok naponta ezzel foglalkozni. Én nem azt mondom, hogy a Ligettel akkor fogok foglalkozni, ha ég az erdő, mert a Ligettel van egy permanens kapcsolatom. De... Na, hát ennyi. Telefonálnak maradok, nem tovább, mint fél tíz. Vagy 9.21, vagy 9.30. Most 9.18 van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Először azt szeretném mondani, hogy azt az a gyászában, nagyon megértem. Köszönöm. És euh, amíg feldolgozza ezt a gyászt, euh, egy javaslatom lenne. Igen. Menjen el. Menjen el. És ne le rigácsra. Nagyon kérem. Menjen el. És ez fontos. Kérem. Mit csináljak bárjál, mondjam, mit csináljak ott? Beszéljen az emberekkel. De miről? Én azt kérdeztem, hol van rigács? Ha legközelebb megkérdezem valakit, hogy hol van Szaupaló, akkor menjek el oda? Ez ugyanilyen kérdés volt. Nem volt mögötte semmi. Miről beszélgessek a rigácsiakkal? Ez pont olyan, mintha tegnap a masszürrel elkezdtem volna egy beszélgetést, ami egyébként nagyon rövid lett volna, mert másodperceken belül jöttek volna hozzá. Mit kérdezzek tőlük? Hogy vannak? Vagy próbáljam elmagyarázni nekik azt a szituációt, ami miatt én ott vagyok? Hát olyan bonyolult lenne ezt elmagyarázni, mire a végére értek, már nem is lenne ott a másik. Kérdezzen meg, hogy örülnek annak, hogy győzött a Fidesz? Miért? Mit kérdezzek? Örülnek annak, hogy vagy szomorú nem, nem tudom. Ez nem arról szól, hogy én lenézem a rigácsiakat. Ez arról szól, hogyha önök mondanak egy latin kifejezést, akkor azt megkérdezem, hogy az mit jelent. Én azt kérdeztem, hol van rigács? Így. nem fővárosi hanyagságból, tudatlanságból, amit ráadásul be is vallottam. Lemegyek rigácsra, elmegyek rigácsra, az összes igekötőt, csak mondja meg, hogy mit csináljak ott. Digadiga kemi kemi milaga digadiga kemi A milaga digadiga kemi kemi milaga digadiga kemi kemi milaga digadiga kemi Öreged? Öreged? Szoktál időnként leiratokat csinálni a műsorból, hogyha vannak? Nem azt szoktam, gondolom, rá, minden nap ezt csinálom, ugye? Igen, bocsánat. E, nem tudtam, hogy mi, hogy mindig. Hogy, hogyha semmi más nem történne, csak a mai zenéknek a szövegeit lennének a leírat, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon szomorú és tökéletes korkét lenne. Igen, de ráadásul ezt annyira jól mondod, hogy én kivételesen pénteken MP3-ról miután leírtam, az egészet elolvastam még egyszer, hogy véletlenül se legyen benne olyan, amire a leíratban arra lehet hivatkozni, hogy valamit másképp írtam le, mint ahogy egyébként a szövegben volt. Ennyi. Fél tízig maradok, de nem tovább. 9 óra, huszonkét perc digit 71242 25-én kerek két hét múlva nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt jöjjenek el önök és én egy evidenciákat felbontó este holnap Elsimo László és márkizai Péter lesz a kejfejancsi vendége dörrőpont, fiala János, kukac gmail.com minden nap kísérletűműsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap 6 után, de még hét előtt találkozunk. 9 óra 30-ig itt vagyok, most 9 óra 24 percon. Igen. Szerintem János, én Próhászkozábor vagyok. Szia, Gábor. Azon kívül, hogy beteg vagyok, engem ez a pénteki dolog nagyon szívenütött, és nagyon rosszul esett, hogy az ember így tett veled. Én ezeket a beszélgetéseket már nagyon régóta nem hallgatom, mert iszonyú indulatok támadnak, vagy gerjednek bennem, és egyszerűen nem tudok már mit kezdeni. És anyukám volt az, aki megkért, hogy hallgassam meg. Tudja, hogy én nem szoktam már ezeket, sem az egyik emberrel, sem akik. Nem, na mindegy, szóval iszonyan el vagyok keseredve ettől az egésztől. És előttem van az a jelenet, amikor a Nél stadionba jöttünk le azon a kibacott lépcsőn, Érted? És az elsimon ott ment előttünk, és te futottál utána, én meg nem mentem, és mondtad, hogy jöjjek, jöjjek. És kurhára nem tudom, hogy hogy mondjam meg neked, hogy nekem kibaszottul nincs kezem többet oda menni, érted, ilyen emberek közé. Mert undorodom ettől az egésztől. Úgy, ahogy van. az faszom tele van már, bocsánat. Ó, oh, nagyon sajnálom, ne arra but. Én erre a két portára, ova elküldtem ezt a cikket, úgy néztem, mint az édesanyádra. Csak, hogy világos legyen. Elnézést. Egy korhatáros műsort hallanak, előre felhívtam a figyelmet. Záró zene. Rigásról csak annyit gondolok, hogy még 3000 települést nem fontos tudni az országba. Finom a műveltségünk, ha tudjuk, hogy hol van Rigás, de itt nem is erről van szó, hanem én úgy gondolom, hogy ha én rigácsnak vagy bármilyen kisebb településnek vagyok a képviselője, én boldogan elkezdem magának mesélni azt, hogy felolvasom a Wikipedia... kötest. Ez mint tapasztalat a történt. Nem semmi. Ez egy igen, igen kemény világ, ez kemény világ ez egy kemény! Velaga te diga diga kemi, kemi velaga te diga diga kemi, kemi velaga te diga diga kemi, kemi velaga te diga diga kemi, diga diga kemi, kemi velaga, oh oh oh oh egy szabály, ez a díga díga kabin, kabin jövök. Ez a díga díga kabin, a díga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 Gyere gyere kemény, kemény virág. Gyerde gyere gyere kemény, virág. Gyerde gyere gyere kemény, virág. Kuk. Télenem télen, átverem télen. Sejtenek,